Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciu vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií, ktoré je zamerané na elektrosmog a zdravie. Jedná sa o pokračovanie druhého cyklu relácií s občianským združením elektrosmoga a zdravie. Relácia je vysielaná raz za 4 týždne. Prvý cyklus bežal na slobodnom vysielači v relácii Info rovnováha s moderátorom kolegom Petrom Luknárom a Miroslavom Kantnerom. Cyklus venuje elektromagnetickému žiareňu v oblasti spektra nízkych a rádiových vln, teda frekvenciám od 0 Hz do 10 kHz, čo sú nízke frekvencie, potom od 10 kHz do 30 GHz, čo sú rádiové frekvencie, čo sú už dlžky? niekoľko kilometrov až 1 mm, samozrejme. To nám bližšie naši hostia vysvetlia. V prvej časti Hneď vám predstavím dnešných našich hostí. Hostkov relácie a spolumoderátorkov je pani magistra Petra Bertova, ktorú srdečne pozdravujem. Ahoj, Peťka. Dobrý deň. A druhým naším hostom je pána Ivo Balaj, ktorého tiež pozdravujem. Dobrý deň, brajem. No, tak... Úvodné formality máme za sebou, za úvodný sa ospravedňujem, lebo asi kibička sa vlovdila a dnes riešim mixažný pult, tak dúfam, že to zvládneme. No, ideme priamo k veci. Témou dnešnej relácie, v ktorej sa budeme venovať vynálezu od firmy Ericsson, to znamená Bluetooth, čiže Peťka, aký je presný názov relácie? Dobrý deň všetkým. Názov dnešnej relácie je, kde na nás číha všade Bluetooth. A ja by som poprosila, že vždy na úvod by sme chceli pustiť novinky, ktoré sa udiali za ostatné 4 týždne. Takže v úvode relácie by som chcela vždy taký krátky 6-minútový sumár prednahradých noviniek pustiť. Novinky číta naša členka pani Agáta. Dobre, tak ideme na to. V rámci činnosti nášho občianskeho združenia Elektrosmoga zdravie sme vytvorili mapu vysielačov v spolupráci s portálom elektrosmog.info.voxo.eu a vďaka našim členom. Je dostupná na našej stránke www.elektrosmogazdravie.sk mapa vysielačov. Naším cieľom je, aby táto mapa bola vytváraná štátom na základe zákona podobného, aký majú napríklad v Polsku, kde mapu zverejňuje na základe zákona o podpore rozvoja telekomunikačných služieb a sietí. Podobné mapy sú dostupné aj v iných štátoch ako Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Holandsko a USA. Po návšteve ministerstva dopravy sme zistili, že ich interaktívna mapa EMP, ktorú ponúkajú na oficiálnych stránkach ministerstva, stála 158 tisíc eur bez DPH, to je 189 tisíc 600 eur z DPH a projekt ešte nie je ukončený. Merané miesta budú pribúdať a cené sa bude zvyšovať. Po preskúmaní mapy sme zistili, že neposkytuje občanom adekvátne informácie tak, ako spomínané zahraničné mapy vysielačov. Ano by sa to upravilo zákonom a zaviedla by sa povinnosť pre operátorov poskytovať ministerstvu zoznam telekomunikačných vysielačov a ich umiestnenie s presnými GPS súradnicami, stalo by to občanov Slovenska len administratívne náklady. V rámci činnosti nášho občianského združenia pripravujeme aj mapu bielých miest. V nej by sme chceli zaznačiť ubytovacie zariadenia bez elektrosmogu. Ak viete o nejakej zaujímavej chate, penzióne či ubytovaní vo vašom okolí bez elektrosmogu, dajte nám vedieť, aby sme vám mapu bielých miest mohli ponúsiť. Rádio Slovensko v relácii kontakty odvysielalo v útorok 9.9.2025 epizódu na tému rozúčtovanie tepla a teplej vody po novom. Spomínali aj diálkový odpočet meračov, ktorý naše občianské združenie dlhodobo kritizuje. Argumenty ponúkame na naštudovanie na našej stránke článku s názvom Spried vodca mera spotreby. Napríklad najnovšie štát Massachusetts Zvažuje núdzový zásah v Senáte, aby americkí občania dostali pri inštalácii na výber, či chcú Smart Meter alebo inú alternatívu. Upozorňujú na ich nízku kybernetickú bezpečnosť v rámci ochrany osobných údajov. Medzinárodný štandard na klasifikáciu chorob ICD je otvorený pre revíziu. V súčasnosti máme 11. verziu systému ICD, a VHO vypravuje na zverejneniu novšiu verziu, a to ICD-12. Systém používa väčšina krajín. Na slovensku ho označujeme skratkou MKCH, teda Medzinárodná klasifikácia chorób. Naše občianské združenie hľada spolupracovníkov, odborníkov, ktorí by sa mohli pridať do našej pracovnej skupiny a majú odborné znalosti v tejto oblasti. Tým by sme mohli zlepšiť odbornosť našich pripomienok. Máme jedinečnú možnosť pripomienkovať a zaradiť EHS do slovenského až aj svetového systému. Mobilné telefóny nie sú prospešné pre naše zdravie, o čom už dávno vieme. No čo nám zatiaľ uniklo, je, že okrem iného tiež zbytočne spotrebujú dáta na pozadí, za čo Google dostal obriu pokutu. Medzi zaujímavosti v oblasti vedy patrí štúdia z júla 2025, ktorá odhalila, že rádiofrekvenčné elektromagnetické polia znižujú návštevnosť kvetov šalvie a levandule čmeliakmi. Je zaujímavé, že sa nezistil žiaden vplyv frekvencií 2,4 a 5,8 GHz na včely. Medzi novinky v oblasti slovenskej legislatívy patrí pripravovaná vyhláška na prístupnosť služieb pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím. Občianske združenie elektrosmoga zdravie odoslalo hromadnú pripomienku, aby sa minimalizovalo vystavenie osob umelému elektromagnetickému polu, zvlášť osob so zvýšenou citlivosťou na elektromagnetické polia. Slovenská republika ratifikovala dohovor OSN o právach osob so zdravotným postihnutím. Osoby, ktoré vykazujú zvýšenú citlivosť na elektromagnetické polia, predstavujú skupinu so špecifickým zdravotným znevýhodnením. Budeme sledovať, či bola naša pripomienka zohľadnená. Medzi novinky v oblasti európskej legislatívy patrí pripravovaný akt o digitálnej spravodlivosti, ktorý sa zameriava na návykový design digitálnych produktov, alebo aj na nekalé personalizačné praktiky. Naše občianské združenie pripravuje pripomienku, ktorú je možné podať do 9.10.2025 a prosíme všetkých ľudí, aby sa zapojili do pripomienkovania pretože ide o budúcnosť našich všetkých a najmä našich detí a vnúčat. Medzi novinky nášho občianského združenia patrí, že k 1. septembru dosiahlo združenie 80 členov. Každému jednému členovi ďakujeme za spoluprácu, podielanie sa na činnosti, prípadne akúkoľvek inú podporu. S radosťou vítame všetkých, ktorí by sa radi pridali svojou prácou, umom alebo iným k činnosti združenia, aby naše slova mali váhu. Vážená, milé poslucháčky, teraz skôr ako dáma Petre Bertovej slovo, tak urobím taký historický úvod, odkiaľ vlastne ten názov a Bluetooth pochádza. A je to historicky viac ako tisíce rokov a stará epizóda. Jedná sa o kráľa, ktorý ani neviem, či bol norský, švédsky, dánsky alebo severopolsky, alebo v podstate vikingovia v tom čase ovládali celé toto územie. Väčšinou sa to uvádza, že to bol dánsky kráľ hoci, Vikingovia boli prakticky v celej Škandinávii. Čiže v podstate ide o to, že historici sa sporia o to, či dánsky, švédsky, norsky kráľ dal meno po svojich modrých zuboch a bezdrôtovej technológii Bluetooth. Toto asi až tak veľmi pochybné nie je, pretože firma Ericsson tak tá prišla ako prvá. Samozrejme, jedná sa o švedskú firmu. Nokia je fínska. No a teraz ďalej, historici sa sporia o to, že kde vlastne je pochovaný. Jedni tvrdia, že vo Švedsku, ďalší v Norsku. Jeden z európskych kráľov, ktorý zomrel pred viac ako tisíc rokmi na území súčasného Polska, ktoré sa stalo tak ako som spomenul, názvom pre bezdrotovú technológiu je teraz centre sporu medzi archeológmi. Predoveké kroniky tvrdia, že král Harald II, tzv. modrozub alebo anglický bluetooth, pochádzal z Dánska, získal však svoju prezývku podľa Wikipédie vďaka namudrozafarbeným zubom, pravdepodobne od mŕtvého zubu. Iná poväza, alebo skôr. Severská sága hovorí o tom, že hrát prvý naháňal vikínske delvy, aby mu zbierali čučorietky po horách, ktoré obľúboval spolu s lesným medom a tieto devy ho prekliali, až mu zmodreli od tých čučoriedok zuby na trvalo, no uvidíme. A možno že ultrazvuk v tom čase ešte nebol, tak vieme, že Triple Whitenning si nemohol objednať číny, hoci Čína už bola veľmi ďaleko najmä v oblasti medicíny, no, ale čo je dôležité je to, že Jeden zo švedských archeológov a jeden polský vedec vo svojich publikáciách na sebe nezávisle tvrdia, že hrob tohto kráľa pochádza a sa nachádza na cintoríne v dedinke Vielkovo, teda severozápadne od Štetinu, čiže v Polsku. No a v tejto oblasti v tom čase ešte kontrolované Vikingmi, tak za vlády Haralda prvého, tak poliaci v tom čase ťažko povedať, že či boli utláčaní týmto kráľom. V každom prípade, čo je dôležité, je to, že král Harald I zomrel v roku 985, pravdepodobne v Jonsburgu, ktorý podľa bádateľov sa stal alebo bol na území dnešného polského mesta Volín. To by bolo asi pre Úvod všetko ešte pripomeniem, že švedská firma Ericsson, ktorá vyrábala kedysi tlačidkové mobilné telefóny, jeden taký som a ja mal tak, tá ako prvá prišla s touto technológiou Bluetooth. Ale teraz nám Peťka povie viac ohľadom týchto vecí, takže Peťka, vraciam ti slovo. Nech sa páči. Preambule, v preambule nášho občianskeho združenia sľubujeme, že budeme hájať zdravie, prírodu a bezpečnosť pred nástrahami korporátneho lobbingu. Preto som dnes zvolila tému, kde komerčné záujmy vyhrávajú nad zdravým rozumom. Ide o Bluetooth bezbrotový prenos, ktorý dnes vo veľkom obľubuje mládež a naše deti a mladí. Uh, skúsme si teda dnes vysvetliť, čo, čo to presne je, na čo, je to, čo je na tom dobré a čo je na tom zlé a uvedieme si aj možnosti, že ak sa chceme vyhnúť zbytočnej expozícii, tak aké existujú. Preto som si pozvala do dnešnej relácie pána Iva Balaja, ktorý nám o tomto vie povedať z technického hľadiska uh, viac. Tak uh, prenechám teda slovo. Pán Balaj, povedzte nám najprv, že O, čo presne, o akú technológiu sa presne jedná. Ďakujem za slovo. Ja to budeme sa snažiť zostručňovať a keby som išiel moc do detálov, tak ma zastavte. Ja by som k tomu chcel povedať toľko. Bluetooth je viac menej bezdrotová, nejaká určitá štandardizovaná technológia pre výmenu dát na krátke vzdialenosti. Táto technológia, podobne ako iné mnohé technológie, pracuje na mikrovoľných rozsahoch rádiových vln a je to presne v pásme 2402 až 2480 MHz. Ako ste už povedali, táto technológia bola vytvorená firmou Ericsson v roku 1994 a pôvodne bola koncipovaná ako bezdrotová alternatíva k sériovým dátovým káblom. Tí, čo ste skôr si určite pamätáte, ako kedysi sme prepájali počítače s sériovými dátovými káblami a podobne. Uh, Pomocou Bluetooth sa ale môže pripojiť niekoľko zariadení súčasne a s plnou synchronizáciou. To by bol taký veľmi stručný úvod. Ešte k tomu tak doplním, že použité frekvenčné pásmo, ktoré som tu spomenul, je, je tzv. Industrial Scientific Medical bezlicenčné pásmo, ktoré sa bežne označuje ako 2,4 giga. A, a používa sa pre mnoho aplikácií, e, pre, takisto zdieľané je e, medzi takou veľmi známou technológiou Wi-Fi alebo Wi-Fi a takisto ju používajú napríklad mikrobolné rúry na ohreju e, vody alebo jedla. No a tým pádom, že toto je teda bezlicenčné pásmo, tak e, viac menej tam je... E, tam je ako, to použitie tých zariadení ako neobmedzené, pretože sú voľne dostupné na trhu, nepotrebujete zváš zakupovať licenciu na to, aby tam mohlo vysielať, ale samozrejme platí tam určitá regulácia aj na úrovni Európskej únie, aj možno na úrovni iných štátov, že nejaký vyžiarený výkon v týchto pásmach nesmie byť prekročený. O tom si povieme ale viac neskôr. Tak teraz by som pristúpil k tomu takému základnému rozdeleniu, aby bolo Poslucháčom, viac menej aj takým tým menej technicky zdatným jasné, že čo sa vlastne pod tým Bluetooth môžeme predstaviť, ako sa to viac menej delí na rôznych, na rôznych stránkach. V podstate Bluetooth kedysi existoval iba v jednej forme, bola to taká tá základná forma tých, tých verzií, bol viac menej niekoľko od toho roku 1994, sa na tom pracovalo významne a už v roku 1999 prišla verzia číslo 1, ktorá vlastne definovala nejakú základnú funkcionalitu, nejakú nízku rýchlosť prenosovú, ale mala veľké problémy s kompatibilitou naozajom pri tých zariadeniach. Následne v roku 2004 už prišla verzia 2.0, a tá priniesla niečo také ako zavedenie Enhanced Data Rate, to budem o tom horiť neskôr, v EDR, čo vlastne umožňovalo, že môžeme, môžeme cez tento protokol alebo cez tento systém prenášať rýchlejšie data až do nejakých 3 Mbit za sekundu a zároveň sa markantne zjížala spotreba. A následne prišla ďalšia verzia v roku 2009, to bola 3.0, ktorá už teda... Viac menej priniesla až taký že extrémne, extrémne, extrémne zvýšenie rýchlosti až do 24 megabit za sekundu. No a toto bol taký prelomový bod, kedy vlastne v roku 2010 bola zadefinovaná norm, nová, nová norma kvázy, hoci to bolo označené ako 4.0, ale začalo sa používať tzv. Bluetooth Low Energy, no a tieto dva prúdy sa ako keby dneska úplne oddelili, čiže klasické Bluetooth to stále verzuje ďalej a ďalej až v dnešnej dobe a tzv. Bluetooth Low Energy rovnako verziuje ďalej a ďalej, čiže viac máme ako keby také dva hlavné prúdy, ktoré sa dnes používajú. No. A teraz, čo sa, čo sa toho týka? Aký je teda medzi nimi rozdiel? Tak skúsim to veľmi rýchlo načrtnúť a veľmi tak stručne. Keby som išiel do detáľov, hovorím zastavte ma, pokúsim sa to nejako veľmi jednoducho definovať. Takže klasické Bluetooth je v podstate e, technológia, ktorá sa používa na e, nepretržité e, komunikovanie medzi dvoma zariadeniami, alebo viac, viacerými zariadeniami. Je, má vyššiu spotrebu energie, a nie je priež hodné na napájanie zariadení z batérie. Áno, dnes je tá situácia s batériami trošku lepšia, sú dokonalejšie batérie, ale napriek tomu, teda je to viac menej určené pre kontinuálny prenos. Čiže napríklad prenos zvuku, súborov, e, nejaké handfree volania a podobne. Čo sa týka Bluetooth Low Energy, zkrátka BLE, ako sa dneska častokrát používa, toto, táto technológia bola zavedená kvázi pre veľmi nízku spotrebu, pre, čiže ktorá sa týka napríklad potrebujete aplikáciu, napríklad senzor nejaký, hej, potreba, aby ste vám raz za čas poslali nejaké dáta napríklad nositeľné zariadenia hej, čiže na máte nejaké hodinky na nich máte ten Bluetooth Low Energy ono, za, nejak, ono za, ten, za ten časový úsek pošle nejakých pár paketov, ktoré obsahujú nejaké dáta, hej takisto internet veci Hej, čiže všetko také tie jednoduché snímačové zariadenia, ktoré nepotrebujú prenašať až toľko dát v jednom čase, tak preto je ideálna práve táto Bluetooth Low Energy. No a také najmarkantnejšie rozdiely sú vlastne teraz, čo poviem, v, v, v týchto troch veciach. V dosahu Bluetooth Classic má vlastne maximálny dosah 10 metrov. To je kvázi, to technológia teda to znamená, že ona má nejakú maximálnu výkonovú triedu, kde teda ten, ten výkon je umožňuje, aby preniesla tie dáta na tých 10 metrov. Ale u Bluetooth Low Energy je tá výkonová trieda posunutá trošku vyššie a tam je dosah až 100 metrov. Tie výkony sú trošku vyššie, ale práve vzhľadom na to, že ten čas, kedy to zaradenie vysiela, je značne kratší tak dokáže ušetriť batériu napriek tomu, že ten výkon môže byť mierne vyšší. Potom, rýchlosť prenosu, čiže zase Bluetooth Classic má maximálne tie 3 megabity a tak ďalej. Bluetooth Low Energy nepotrebuje také veľké prenosy, také, také rýchle prenosy. Stačí mu nejakých 100 kB za sekundu alebo má aj 1 megabit za sekundu úplne vyhovujúce. No a typ prenosu teda u Bluetooth Classic je to kontinuálny, čiže nejaký streaming, a u Bluetooth Low Energy sú to krátke dátové výmeny. To je najpodstatnejšie z toho. No, a teda, ako som už povedal, keď si zoberieme dneska, ako sa vlastne na trhu objavujú zariadenia postupne a prichádzajú, tak môžeme to zhrnúť do takého jedného veľkého balíka. Tie zariadenie sa teda delia na, na, te, na to, ktorý protokol z tohto používajú, či ten Bluetooth Classic alebo Bluetooth Low Energy. A môžeme to asi takto definovať. Spotrebná elektronika, ktorá sa to týka asi najviac, tam patria mobilné telefóny, čiže pripojenie sluchadiel na mobilné telefóny, to je Bluetooth Classic, Reproduktory, Bluetooth Classic, hej. Ale smart hodinky, už je to Bluetooth Low Energy. A takisto napríklad technológia Find My, alebo Nájdi môj telefón, takisto Bluetooth Low Energy. Tam nepotrebuje nejaké veľké kontinuálne prenosy. Ďalej, notebooky a tablety. Bez Bezdrotové myšky, Bluetooth Classic, tam musí byť kontinuálny prenos. Klávesnice, takisto, Bluetooth Classic. Prenos súborov, o tom ani nehovoríme. Kontinuálny prenos. Ďalej, televízory a herné konzoly. Ovladače. Ovladače sú výnimka, u týchto sa dá použiť kľudne Bluetooth Low Energy, pretože ten ovladač na to, aby poslal ten povel, alebo poslal nejakú sériu povelov, stačí mu veľmi malý dátový tok. Ďalej, sluchadla, takisto zase soundbary. To sú všetko také tie reproduktorové systémy, ktoré potrebujú kontinuálny Bluetooth klasik. Ďalej máme uh, automobilový priemysel. Veľmi veľká vec. To sú to tie infotainment systémy, ktoré máte v autách. Prehrávajú hudbu, navigáciu, telefonovanie. Všetko Bluetooth klasik. Potom diagnostika vozidla, OBD2, ktorý to trošku poznáte, takisto Bluetooth klasik. Funguje to ako klasická výmena veľkého množstva dát. Domáca automatizácia, to je ďalšia veľká, e, veľká oblasť, kde sa to používa. To sú rôzne smart domácnosti, tam máte ovládanie osvetlenia, termostaty, zámky a tak ďalej, všetko Bluetooth Low Energy, pretože malé dátové výmeny. Takisto bezpečnostné systémy, senzory rôzne, alarmy, ale pozor, kamery, kamery, ktoré fungujú takto bezrotovým pripojením a ne idú cez Wi-Fi, idú cez Bluetooth Classic. Čiže tam je kontinuálna výmena obrazu, ktorá musí mať veľký dátový tok. Ďalej, čo, sa ešte, čo ešte, kde vieme nájsť Bluetooth zariadenia, sú rôzne zdravotníctvo a fitness. Hej. To dneska každý pozná. Každý si kúpí fitness náramok, smart hodinky, čiže sledovanie aktivity, srdcového tepu a tak všetko. To je Bluetooth Low Energy, krátke dátové výmeny. Ale zdravotnícke prístroje takisto, tlakomery, EKG, všetko Bluetooth Low Energy. Potom ďalšia veľká oblasť, kancelárske vybavenie. Tam máme tlačiarne, skenery, čiže bezdrotoý prenos dokumentov. A potom sú to ešte špeciálna kategória, sú prezentéry a projektory, kde iba funguje ovládanie tých prezentácií cez Bluetooth Low Energy. To je ako jednoduchý, taký krátka výmena zase cez diaľkový ovládač, na to stačí aj Bluetooth Low Energy. No a v neposlednom... V neposlednom rade je to internet veci, ako sme už spomínali, a to sú rôzne senzory spotrebiči, čiže komunikácia medzi spotrebičmi v inteligentných systémoch, všetko Bluetooth Low Energy a tzv. Bluetooth Beacony. Bluetooth Beacony sa napolžia na lokalizačné služby, rôzne marketery v obchodoch a ďalej. Určite to poznáte, ste sa s tým už stretli. Príjete do McDonaldu, zoberete si taký ten stan, stan maličký s tým číselkom, obsahuje obyčajný Bluetooth čip, ktorým vás dokážu lokalizovať aj z centrálnej pokladne. Čiže v podstate na to všetko stačí Bluetooth Energy, ktorý vysiela tie dátové pakety len občas, pár ich je na to, aby odoslal nejakú informáciu. Dobre, takže to by, boli, to by bolo také stručné rozdelenie toho, čo dneska vieme ako Bluetooth zariadenia nájsť. Ja by som pokračoval možno teraz ďalej tým, že by som popísal trošku tú fyzikálnu, tú rádiovú vrstvu, ktorou to celé funguje. Ak nemáte medzi tým nejaké otázky, uh, ja by som teda prešiel asi takto. O, uh, možno len doplním, prepač, no, že posluchači, ak budú mať nejaké otázky, že ich niečo zaujíma, alebo budú sa chcieť niečo opýtať, tak kľudne nech volajú v priebehu, aby sme vysvetľovali veci, ktoré ich zaujímajú ale pevne verím, že to, čo rozprávaš, ich má pretože mne sa to zdá veľmi zaujímavé. Tak pokračuj. Dobre, e, takže povieme teraz o tom, ako som hovoril, že e, fyzikálna rádiová vrstva. No, e, Takto, tá prvá verzia, ako som povedal, bola Bluetooth Classic. hej, prvá verzia toho Bluetooth samostatná technológie, ktorá vznikla. No a tá definovala, teda, že celé to pásmo, tý, čo, som tu, čo som tu spomínal, 2402 až 2480 MHz sa rozdelí na 79 kanálov. Ono to vychádza presne tak, že po jednom MHz sa proste povedalo, že rozostup 1 MHz a teraz sa to vlastne rozdelí. No a tých 79 kanálov sa proste uh, prideluje tej komunikácii, ale pozor, ako sa prideluje. Takzvané pseudo náhodne tá sekvencia, on nevysiela ten Bluetooth stále na, na jednej frekvencii, on tú frekvenciu je dokonca schopný zmeniť až 1600 krát za sekundu. Ak si to viete predstaviť, tak v podstate lokalizovať, kde momentálne ten Bluetooth signál vysiela, na ktorom tom jednom megahercovom výseku z toho celého pásma je pomerne veľmi ťažké. Lebo tie úseky sú tak krátučké, že každý ten jeden prenos toho paketu trvá len 625 mikrosekund. Takže viete si prestať, je to obrovská rýchlosť zachytiť vôbec takéto nejaké vysielanie. No a čo je teda cieľom, prečo to takto bolo vymyslené? No, minimalizovať rušenie od Wi-Fi, keďže sa to navzájom bije v jednom pls pásme, od mikrovlniek a iných Bluetooth zariadení. Keďže tých zariadení môžete mať, si predstavte, že v triede je 30 žiakov a každý si zapne svoje sluchadla, no tak ako musí to byť značný chaos, aby sa to skrátka, to vysanie nepobilo v tom jednom pásme. No ale funguje to, pretože sa to jednoducho riadi tým na základe tej spätnej väzby. Čiže tie zariadenia medzi sebou stále ako udržujú ten kontakt. Tak oni navzájom si dávajú vedieť, no teraz skočím na tento kanál. A teraz zase na tento kanál a zase na tento náhodný kanál. Hej. A navzom stále tú informáciu si predávajú a tým pádom sa vlastne tá komunikácia stále niekde ako keby presúvala. Hej, stále strašne rýchlo, strašnou veľkou rýchlosťou. Čiže vlastne nejakým spôsobom ju zarušiť alebo aj odchytiť nejaké, nejaký proste, alebo jednoducho povedať, že proste zrušiť niekomu takéto spojenie je veľmi, veľmi náročné. Jednak to musí byť veľmi sofistikované zariadenie a jednak musíme dať dostatočnú kapacitu na to, aby v tom veľkom pásme dokázala napríklad zarušiť všetky tých, tých 79 kanálov. No a teraz, aký je rozdiel medzi Bluetooth Low Energy a tým klasickým Bluetooth? Tak Bluetooth Low Energy je troška jednoduchšie vymyslený, tam je len 40 kanálov zase z toho istého pásma, ale každé má šírku 2 MHz, čiže trošku väčšiu kapacitu to má, ale je ich len 40, logické hej, polovica. No, a Bluetooth Low Energy je v podstate rozdelené na uh, uh, takto používa tri základné kanály, to sú takzvané, uh, takzvané advertising channels, tie sa používajú na nadvezovanie spojenia. Čiže môžete si povedať, že kanál 37, 38, 39, konkrétne frekvencie 2402, 2426 a 2480 sú kanály, na ktorých neustále beží nejaká komunikácia, pokiaľ je v dohľade Bluetooth zariadenie. E, funguje to asi na, ten, na tom spôsobe, že áno, na týchto kanáloch vie to proti zariadenie a ďalšie iné zariadenia zistiť, že aha, tak tu na niekto je, lebo tu niekto niečo propaguje, hej? Nejaké, nejaké, nejaký signál, nejakú identifikáciu. Hej? To zariadenie, každé sa nejakým spôsobom identifikuje, má nejaký názov a všetko sa to na týchto kanáloch troch odohráva. Čiže tam sa ukáže, aha, že tuto som ja, kričím, ja, toto je nejaký, nejaké hodinky, čo neviem, Galaxy Watch, a tu, na, tu na ma nájdeš, hej, v podstate na tomto kanáli tu som a, a vidíš ma. No, a teraz zvyšok tých 37 kanálov, ktoré tam zostali z tých 40, tie slúžia na samotné dátové spojenie, čiže na tie presunutých dát. To znamená, že pokiaľ by niekto chcel odchytávať tie dátové kanály, No tak e, sice môže, ale v podstate mu nedáva veľkú, nejakú veľkú logiku. Nevie, ktoré zaredenie to posiela, nevie, nevie proste nejakým spôsobom, kým ne, nepozná tú jeho šifru, ktorú na tých troch základných kanáloch odvysielalo, nevie vlastne z toho spracovať na tých dátových kanáloch. Čo tam vlastne beží? Hej? Je to viac menej ako skrytá komunikácia. No a obidve tieto technológie, aj Bluetooth Classic, aj Bluetooth Low Energy, vlastne používajú, používajú to sa nazýva adaptívny frequency hopping, čiže vždycky sa dohodne s protistranou, na ktorý kanál sa to presunie. A ako som už povedal, prebieha to veľmi rýchlo, takže sa veľmi da, ťažko nejakým spôsobom zarušiť to pásmo, respektíve keď sa časť zaruší, tak tá druhá, tak takto beží na tom zvyšku skôr. Čiže on vie, že tuto mám zarušené, tamto už nepoužívaj, tak idem teraz tam, hej. A takto to viac je schopné sa úplne ubrániť akýmkoľvek rušeniam, akýmkoľvek nezadúcim zásahom. No a zároveň samozrejme zabraňuje to odpočúvaniu, hej? Keďže toto nejak si nedá sa naladiť, ako naladníci rádia na túto jednu frekvenciu, dobre, viem, že áno, teoreticky počujem na tejto frekvencii, ale neviem, čo tam počujem, lebo tam mám iba jednu ja tisíčestotinu tej celej komunikácie. Čiže je to proste naozaj veľmi zložité. Dobre, takže to sa týka tej rádiovej vrstvy, tej fyzikálnej. Čiže tam komunikujeme v nejakom pásme, ako som povedal a tak ďalej. Uh, teraz čo sa týka modulácie? Modulácia je viac menej to, ako sa to na to rádiove, na tú fyzikálnu vrstvu kóduje. Ten signál, hej. Čiže... Každý ten, každý to jedno, každá jedná technológia má nejaký spôsob modulácie dnes sa už výhradne používajú digitálne modulácie čiže proste je to nejaké kľúčovanie ktoré není úplne jednoduché ako to bežné AM rádio a FM rádio čiže je to proste nejakým spôsobom inak zakodované a konkrétne u Bluetooth sa používajú tri základné modulácie. Je to takzvané kľúčovanie Gausovo frekvenčného posunu. Nebudem to veľmi do detailu rozoberať, je to proste značne náročné, slúžia sa to na technických školách, ale vysvetlím to jednoducho tak, že v, takto. Tie, tie, oni sa naozaj líšia naozaj len tým, že že gaussová, Gaussový frekvenčný posun a tak ďalej sa používa pri tých základných rýchlostiach, ale už na, idete na ten, ako som spomínal, ten enhanced data rate, čo je takéto zvýšenie rýchlosti a idete až na tie 3 megabity, tam sa už používa diferenciálne kvadratúrne kľúčovanie, ktoré je dneska už súčasťou všetkých týchto mnohých, ja neviem, televízneho vysielania, Wi-Fi a kadečoho. A keď idete ešte na tú najvyššiu rýchlosť, ako som spomínal, 24 megabit, tak sa idete na 8-úrovňové diferenciálne kľúčovanie. Uh, technici vedia, o čo presne ide, áno, je to proste rozloženie uh, amplitúd a, uh, a samotných frekvenč frekvenčných pásiem do nejakých uh, fázových a kvadratúrnych blokov no a zkrátka takto sa tá informácia zakoduje dostane sa z toho nejaký výsledok vlastne tej časti tej vlny a na základe toho sa tá informácia dokáže zaklúčovať, čiže dokáže sa nejaký bytový sled zaklúčovať do nejakého jedného jediného signálu v čase. No, takže asi o tom a viac menej u tej uh, Bluetooth Low Energy, tam sa používa viac menej iba jedna jediná, takzvaná, iba tá Gaussova a frekvenčné odstupy sú asi 250 kHz. Čiže uh, je to trošku jednoduchšie u tej, u tej Low Energy, ale tamto to asi nie je nejaké veľmi náročné na to, aby sme uh, vymýšľali zložitú moduláciu, keďže tie prenosy sú veľmi kratučké a naozaj z toho časového celého okna nezaberajú veľ, veľký priestor. Dobre, uh, toto bola taká tá technickejšia časť. Teraz, čo nás možno všetkých viac zaujíma, to je tá, že sa vieme baviť trošku o tom výkone vyžiarenom. Hey, Bluetooth používa, každé zariadenie Bluetooth používa nejaké výkony a v podstate, keďže sme hovorili, že to pásmo Industrial a Medical a tak ďalej, Science, má nejaké limity, Tie sú dneska stanovené na maximálny vyžiarený výkon 100 mW, vrátanie všetkých ziskov, antém, vrátanie kabeláže, vrátanie všetkých poklesov, útlmov. Takže kvázi žiadne zariadenie nemalo mať väčší výkon ako 100 mW vyžiarených v tomto pásme. No a takto aj je. Ono to v podstate je od samého začiatku, ako pre Bluetooth klasik bolo definované, že trieda klas 1 bude mať maximálny výkon tých 100 mW, Typický dosah je tam až do 100 metrov, ale to sa používa viac menej len v priemyselných zariadeniach. Možno trošku nižší výkon sa používa u tých takých bežných počítačových notebookových zariadení. Potom je tam klas 2, ktorý má výkon 2,5 mW. Tam je typický dosah 10 metrov, čo som hovoril, väčšina smartfónov to používa, slúchadlá, všetky tie reproduktory a tieto aplikácie, ktoré som spomínal. A klas 3, ktoré je najmen najmenší výkon 1 mW, tak to používajú v niektoré veľmi špeciálne aplikácie, napríklad v zdravotníctve, kedy tam je veľmi rozhodujúce o tom, aby ten výkon bol čo najmenší. No a Bluetooth Low Energy, na rozdiel od toho, to je zaujímavé, že ono má naj, najväčší výkon na 100 mW rovnako, ale používa sa bežne pri, pri verzii 5.0 a vyšších. Čiže ako náhle už je tam tá... ako náhle už je tam tá tá verzia, tá, tá novšia, čiže vo všetkých tých novších zariadeniach, tak tieto Bluetooth, Low Energy zariadenia dokážu vysiať až 100 mW výkonu, čo má dosah až 1 km. A prečo to má? No pretože vďaka tej efektívnej modulácii, ktorá je použitá, majú veľmi, veľmi dlhý dosah, hej? Tieto, tieto, tieto, tieto, tieto dátové prenosy. Je to v podstate taká určitá výhoda, Hej, keďže minimálne množstvo energie spotrebu a zároveň majú, majú veľmi veľký dosah, že tá, tá, to kódovanie umožňuje tú informáciu naozaj preniesť oveľa ďalej ako pri inom bežnom vysielaní, ktoré by bolo napríklad analogové alebo niečo podobného. Hej. No a potom sú ešte uh, teda nižší štandard, to, to nie je tak, takzvaný ten long range, ale je to bežný štandard do 10 mW. Bluetooth Low Energy a závisí to vyslovene od konkrétnej aplikácie, od konkrétneho zariadenia, že teda tam je ten typický dosah 10 až 100 metrov. Čiže u tých Low Energy zariadení je ten dosah vždy väčší, hoci to tak názor neevokuje, že by, že by vždy se že Low Energy to bude niečo slabšie. Nie, práve naopak. Ten dosah je tam oveľa väčší. Oveľa ďalej to dosiahne ten signál a je schopný byť dekodovateľný. No, a keďže sme už hovorili o všetkom vrátane, modulácie, rádiovej vrstvy a verzií, tak ešte vám niečo poviem zároveň o tom samotnej tej logické vrstve, o tom, čo sa cez tie pakety podoslané cez tú rádiovrstu vlastne prenáša. E, to bude taká posledná, posledná, posledná posledný bod z toho, čo je ako taká tá teória, tak ešte si povedzme, teda Bluetooth Classic, Používa tzv. a asynchrónne, asynchronné paketové typy. Toto je trošku technickejšia záležitosť. E, tam tých paketov je, je, rôzny, je proste na rôzne účely sú, sú dané. Napríklad je to pre tú nižšiu rýchlosť vyššiu rýchlosť, vysokokvalitný hlas, tiež hlas plus dáta, asynchronny, e, e, bez e, takto bežný typ medzi obyčajnými zariadeniami, alebo. Taký, ktorý samozrejme zabezpečujú aj to hlasové spojenie. Čiže vždy sa to nejakým spôsobom orientuje podľa toho, hej, či to je teda na hlasovú službu alebo nehlasovú službu. No a na základe týchto všetkých paketov, teda tých, tých typov, samozrejme ešte e, sa, sa to delí potom na každý má nejaký počet slotov, ktoré využíva, čím viac tých slotov, tým väčšia kapacita nebudem zachádzať do úplných detálov, technici vedia, o čom hovorím, a v podstate pre bežných ľudí je to taká vyslovne orientačná vec. No a pre Bluetooth Low Energy, tam sú pakety, tam sú pakety veľmi optimalizované na to, aby práve potrebovali nízky, nízky, nízky spotreba energie aby tam bola. Proste by tam nebolo niečo, čo veľmi zaťažuje samotný ten kódovací, dekodovací proces. A tam sme spomínali, že sú teda tie reklamné, teda tie advertising pakety, ktoré vlastne ohlasujú to zariadenie, že aha, tu som, aby ma videlo. Potom sú tam rôzne pakety používané pri vyhľadávaní toho zariadenia, čiže niektoré zariadenie vyšle paket a teraz opýta sa na naokolo, že kto tu je. No tak to je vlastne taký ten dopytovací paket. Hej. Potom je tam paket, ktorý inciazuje špeciálne spojenie medzi tými zariadeniami. Potom e, sú tam napríklad... E, pakety, ktoré riadia to spojenie, teda, že dobre, že tak povieme teraz, že skočíme na tento kanál, skočíme na tento kanál a tak ďalej. Um, uh, tie, tie Bluetooth Low Energy pakety sú extra malinké, veľmi kratučke je to len pár bajtov, uh, čo vlastne je výhoda pri tom, keď chceme veľmi rýchlo teda nejaký, ne, preniesť nejaké dáta, je malý počet dát a minimálnu potrebu energie. Čiže na to, aby sme naozaj niečo spravili, je to veľmi maličký úsek, ten pakety sú veľmi kratučké a teda pomocou toho dokážeme preniesť veľmi užitočné informácie aj na veľké vzdialenosti. No a čo sa teda týka e, samotného blue low, low energy, ešte ako som hovoril, tak... E, Uh, istým spôsobom je tu trošku tá technológia uh, ako keby poddajná na to, že sa dokáže nejakým spôsobom, napríklad nejaký útočník, uh, naviazať na túto, uh, respektíve nenaviazať, na, ale dokáže ju viac menej znehodnotiť tým, že vlastne tie tri reklamné kanály zahltí. Hej. To sa to zase až taký náročne častokrát nie, ako zahltiť celé to pásmo, ale keď tie tri kanály vyblokuje, tak v podstate zam, zamedzi tým zariadeniam navzájom komunikovať na tých ostatných, na tých ostatných kanáloch, že to sú dátové kanály, ktoré sa využívajú, teda vysvojí na dát, ale nevedia vlastne, keďže nemajú tie tri riadiace kanály otvorené, nevedia, že teda, ktoré zariadenie s nimi chce komunikovať a čo majú vlastne cesto robiť, tak naozaj niekedy sa tam dá zarušiť a dá sa veľmi, veľmi táto komunikácia porušiť. Takisto existujú takí tzv. E, hackeri, ktorí útočia práve na tieto tri kanály a dokážu napríklad vyslaním e, zahltením toho, tých troch kanálov, ale vyslaním tam reálnych signálov, že aha, tu je nové zariadenia, dokážu úplne niektoré zariadenia vyradiť z prevádzky. Čiže predstavte si, že, že za... za my za sekundu dokážu vysať na do, tieto tri kanály napríklad tisíc rôznych týchto paketov, ktoré obsahujú, že tu je nové zariadenie. No tak čo teraz spraví? Niekto, keď má otvorený Bluetooth napríklad na svojom telefóne, tak ten telefón jednoducho, ten systém to nezvládni. Proste pri, dosadne tisíc požiadaviek na nové spojenie napríklad na tých, na tých kanáloch. Hej. Čiže uh, určite sú tu také ako, že, uh, sú tu také ako. Uh, slabé miesta, ktoré už ale samozrejme tí výrobce tých hardverov a softverov ošetrujú, aby sa takéto veci jednoducho ignorovali, aby to proste nebolo možné. Takže to je skrátke len toľko taká základná teória okolo toho, čo vlastne Bluetooth je, ako, ako, ako to funguje. Ja by som teraz prenechal, aby som sa mohol aj napiť medzi tým, tak ja by som prenechal <sledaný> slovo Petre. Dobre. <sledaný> Dobre, ďakujem veľmi pekne. Uh, ja by som len možno podotkla praktické trošku veci, ktorý mám ja skúsenosť, stretávam sa s mladými ľuďmi a oni teda majú v mobile vždy štandardne pozapínané aj WiFi, aj Bluetooth, aj mobilné dáta, proste nikto nerieši, že či to mám zapnuté, či to, alebo že či si to mám vypínať, keď to nepoužívam. A keď teda príde nejaká situácia, že si majú to Bluetooth vypnúť, tak problém nastane s ľuďmi, ktorí majú tie jablčkové telefóny. To sú, tuším, iPhone sa to volá. Oni si tam teda kliknú na tú ikonku, na tú modré koliesko s, s logom Bluetooth. On ho zdelie a teda tí mladí ľudia majú pocit, že vypol som si Bluetooth. Lenže nie je to pravda. Je to taká zákerná situácia, pretože uh, uh, tiabočkové jablčkové telefóny si to vymysleli tak, že uh, keď je ikonka modrá, tak je, uh, že connected, že pripojené. Keď je ikonka biela, tak je not connected. Lenže to not connected znamená, že nepripojené ale on stále mobil vysiela, vyžaruje a pán voxona môže možno presnejšie povedať, že čo znamená, že možno teda nejaké pakety alebo dostupnosť nejakú udržiava. A až keď sa to ikonka zčernie, až vtedy je zariadenie vypnuté. Lenže ona nesčernie len tým, že budete na ňu ťukať, ona vždy, on sa prepína, biela, modrá, biela, modrá, biela, modrá. Človek musí ísť až do nastavení tam si rozbaliť celú tú ponuku a tam ručne teda nájsť Bluetooth a tam to vypnúť. A keď to tam vypne, tak potom to vidíte, že ten butoník naozaj zčerna. Je to také zákerné v tom zmysle, že výrobca núti človeka komplikovanejším spôsobom si to vypnúť na viac krokov. Musíte viac ťahov urobiť, aby ste v skutočnosti ten Bluetooth vypli a majú možno že pocit, že zjednodušujú ľuďom život v tom zmysle, alebo ja neviem ani, čo, aký majú pocit, pretože mladí ľudia teda to nechodia až do tých lepších nastavení, oni si to len vypnú, to konko a vtedy, ako som spomínala, je to len biele. Uh... Ja by som tam možno doplnil teda v tom, že ja mám tiež takú osobnú skúsenosť s tým, že v podstate keď... Človek napríklad používa akož Bluetooth, dobre, fajn, keď ho používa, ale keď, keď myslí si, že ho naozaj vypol a keď ho, keď ho tam kýmto fyzickým spôsobom že vypol, tak ten, ten telefón stále má ten Bluetooth modul aktívny a je to práve napríklad ďaka tomu, že sa používa v iných, iných momentoch nie na samotnú komunikácii Bluetooth, ale napríklad, že sa používa pre funkciu nájdi môj telefon. Hej. To je ďalšia z tých vecí, ktoré, ktorá je taká Trošku ako zapeklitá, že v podstate človek si to nevie overiť, že či ten telefon stále niečo vysiel, alebo už naozaj je vypnutý ten, ten modul, pretože to nájde môj telefón, vlastne, ono funguje na princípe toho, že sa vlastne Bluetooth zariadenie na okolo, sami seba pýtajú, že no to je na okolí, kto je na okolí, No a vlastne to vám umožňuje ten telefón nakoniec nájsť. Čiže keď nemáte GPS, nemáte tam ani Wi-Fi žiadnu, ani nič a máte tam naozaj na okolí nejaké telefóny, ktoré to GPS majú. No tak sa ten telefon pomocou toho dá nájsť. Počkej, ale by sme mali možno povedať, že to Find My funguje na princípe také zosieťovania sa nazajú blízkych telefónov, čiže nepotrebujete nejaký satelit alebo niečo, centrálu nejakú. Že to naozaj iba ako taká sieť zariadení a ešte som chcela niečo povedať. Aha, ale že to Find My takto platí pre tie jablčkové telefóny. Nie som si istá, že či to platí aj pre Androidy takto. Že oni majú tiež nejaké, nejaké, nájdi môj telefon, ale neviem, či to funguje na rovnakom princípe. Ale ja ešte podotknem, že na tých Androidoch sa to Bluetooth, čo som ja spomínala, dá vypnúť pekne. Že tam je to z modrej rovno do čiernej. Čiže Androidy nemajú ten zákerný, v stav Bluetooth, iba dvojstavový. To len tie iPhony majú ten trojstavový. A vieš teda na do ako funguje to Find My? Ja si myslím, že úplne podobne, ako na tých, tých abočkových telefónoch. Uh -huh. Ale ešte som chcel jednu vec povedať, čo je dosť závažná, čo som tiež náhodou zistil, že pokiaľ napríklad niektorí rodičia Uh, zabudnú deaktivovať také, že nájdim môj telefón pomocou Wi-Fi a Bluetooth a dajú dieťaťu svojmu uh, telefón, ktorý je nastavený štandardne, že všetky služby majú vypnuté, tak v podstate už po aktivácii toho, by som povedal, tej rodičovskej kontroly, teda toho konta, už sa toto nedá zmeniť. Hej, čiže to nájdi môj telefón podľa Bluetooth a Wi-Fi, už som sa s tým stretol u dvoch prípadov, že sa to nedalo deaktivovať bez toho, aby sa celá tá rodičovská kontrola zrušila, zase sa ten celý telefón vrátil do pôvodného stavu, vyplo sa to a zase znova sa tá rodičovská kontrola zapla, čo je dosť ako taká vetoda, že naozaj to veľa, veľa spôsobuje tých problémov. Čiže keď už raz dáš rodičovskú kontrolu, už nevieš zrušiť, vypnúť Find My... Uh, takto, zrušiť, vypnúť findback viem, ale neviem zrušiť lokalizáciu pomocou Bluetooth a Wi-Fi. Čiže to je proste ten telefón, ako to má aktivované od začiatku, rodič tam zapne rodičovskú kontrolu, tak proste môže robiť čokoľvek, vypínať čokoľvek, ale stále tam je funkčné to, že sa tá Bluetooth a Wi-Fi ozve na to, že keď proste tá rodičovská kontrola je aktívna. Hej, čiže nedá sa tomu zamedziť, Té, stále ten telefón niečo emituje do okolia. No a pri tejto príležitosti sa ťa chcem opýtať, že niektorí ľudia majú merače. Už viem, že takých ľudí pribúda, minimálne naši členové z občanského združenia majú také rôzne typy meračov. Napríklad ja mám taký zelený 7 Sound Pro a na ňom, keď si, to zap, keď si ho zapnem, tak jednak vidím podľa svetielka, že aká je intenzita toho vyžarovania ale dá sa tam zatknúť aj zvuková modulácia a tam aj počujem. A vieš niečo povedať o tom, že podľa tých zvukov, že či ja viem počuť, že či to je Bluetooth, alebo to nie je Bluetooth, ešte len poviem, že tam, aby nebolo aj Wi-Fi, aj všetko ostatné, aby to nemiešalo, čiže keď som v prostredí, kde nie je nič iné, len Bluetooth na mojom telefone a žiadne iné signály, tak... Viem počuť, že to je Bluetooth. Áno. Na to som ja pripravil takú ako sa dá povedať, takú množinu zvukov, ktoré si vieme teraz pustiť, ale aj pre tých, ktorí nemajú ten merač. Vy som chcel povedať trošku, keď sú, keď sú technicky zdatnejší, vedia si urobiť taký jednoduchý detektor doma a môžu si tým pádom tie signály normálne odchytávať na bežnom rádiu alebo proste niečom, čo, čo, čo trošku ako vie prehrávať zvuky, hej. Poradím, jak sa to dá urobiť. Je to veľmi jednoduché. Ak máte také nejaké malé rádio, ktoré má vstup na zosilňovač externý, že proste dokážete tam pripojiť nejaký, nejaký vonkajší zvuk, hej? Linkový vstup sa to volá normálne, odborne. Ak máte také nejaké malé rádio alebo zosilňovač, stačí, keď na tento linkový vstup uh, si uh, pripojíte uh, konektor si kúpite v obchode, taký obyčajný, napríklad 3,5 jack alebo niečo podobné, skladka konektor, Pripojte to na to, na, to, na, na tie piny toho konektora, prípojte jednoduchú vec, zob, kúpite si ešte jednu germaniovú diodu, alebo šotky diodu, Dneska je to veľmi jednoduché, niečo také zohnať. Uh, Nemusíte mať žiadne špeciálne parametre. Normálne medzi tú, tú zem a ten živý, konek, živý uh, pol, pripojíte túto germaniovú, alebo šotky diodu, a na jeden ten pól vyvedte kábly, ktoré bude mať najlepšie 12 cm alebo prípadne 6 ako polvona, alebo 3 ako štvrdvoľná dĺžku a bude vám to slúžiť ako antenka. A keď ten zosilňovač teraz na tom radíku, ten linkový stúp dáte, dajte ho relatívne dosť hlasno, dáte ho naplno, aby to malo nejakú citlivosť a keď sa približíte k telefónu alebo k nejakému zariadeniu, ktoré vysiela Bluetooth alebo aj wi to je jedno, proste dá sa to požiť na Bluetooth, uh, budete krásne počuť tú moduláciu, či ten telefon vôbec niečo vysiela alebo proste ten... Uh, ja už neviem, ako by som to nazval, haček iné zariadenie, nejakého vyhoda, že napríklad si chcete overiť, či Bluetooth je tam aktívny, tak priblížte to k nemu, tú antenku, a budete nádrne počuť tú moduláciu, teda či vôbec niečo vysiela, ale ako to vysiela. Tak to by som, to by som len cel takto poradiť, ak chcete nejaké, nejaké doma zostroje, ja som to testoval, je to veľmi výhodné, nepotrebujete drahý merač na takéto jednoduché zhodnotenie situácie. No, ja teraz... som výtam, že ako presne musíme byť v tých 12 cm. Že... Nemusíte, nemusíte. Musí to byť len čo najviac vystretý vodič, aby bol čo najrovnejší. Stačí obyčajný zvonkový drôtik malinký, ktorý udrží tú vystretú priamu polohu. Nemusí to byť nič extra hrubé. Dôžitá je tá dioda, ten detektor, ten usmerňovač, na ktorom sa to naindukuje, to, to, to pole, ktoré tam je. A keďže to pole je dosť silné, už v blízkosti takého zariadenia, ako je a tak Viete s ním krásne odhaliť, že kde je tá antena napríklad pre ten Bluetooth. Odkiaľ to vlastne vychádza to miesto. Kde budete približovať tú antenku, otáčať ju k tomu, budete to počuť. Čiže je to veľmi, veľmi, pekná, ako, veľmi pekná ukážka, príklad, ako sa to dá ľahko odhaliť. No a teraz nám pustí, že čo budeme počuť <laughs> čo máme očakávať. No dobré, čiže ja by som poprosil uh, pána redaktora, moderátora tejto relácie, ak by mohol tú množinu nachystať. Ja by som vám pustil, uh, ako znieju niektoré tie, čo som tu spomínal, tie druhy toho Bluetoothu a viete si to podľa toho potom krásne nejakým spôsobom uh, rozanalizovať, čo ste vlastne zachytili. Čiže uh, je tam 10 nahrávok od 0,1 až po 10. Moment, je tam 15 ja nahrávok. Ja som to potom okomentoval, teda neviem. Je, je ma počuť? Áno, ja počujem. Áno. A vy mňa počujete? A moderátor? No, vy mňa počujete? Dobre, asi sa nepočujeme <laughs> teraz. Dobre, tak uh, nech môžeme to nechať na neskôr, druhej polovice relácie. Keď nemáme teraz túto, túto vstúvku. Oh. No a potom by sme teda uh, prešli na ďalšiu tému. Čo? Oh, počkajte, vy mňa nepočujete teraz? Dobre, uh, dobre, začni a potom sa ešte vrátime. Dobre. Uh, no, tak v podstate sme chceli trošku rozobrať, teda, že čo to teda znamená uh, už hľadiska expozície Bluetooth a viac menej elektrosmog z neho, čo to vlastne predstavuje, čo to prináša. No, ja by som teda tu otvoril takú, mm, takú tému, že povieme si, uh, no takto, že na rozdiel teda od tých WiFi fi zariadení, lebo Wi-Fi skoro každý pozná, ak nie každý naozaj tak Bluetooth nemusí vždy vyžadovať udržanie tej trvalej komunikácie medzi zariadeniami. Čiže Bluetooth nie je to isté, čo Wi-Fi. Um, Wi-Fi používa tzv. ten beacon, alebo majakový signál, ktorý, sa, ktorý navonok stále teda ohlasuje, že tu je tento prístupový bod, tak co sa volá a tak ďalej, takéto má parametre a tak ďalej. Ale uh, ten Bluetooth takéto niečo nepozná. Bluetooth vásmene funguje systémom, že na začiatku, keď chceme pripojiť nejaké zariadenie, napríklad ktoré to druhé zariadenie ešte nepozná, musí sa napríklad to prvé zariadenie nejakým spôsobom predstaviť. Čiže tu niekto je. No, to, to, to vlastne, to, táto fáza sa vlastne nazýva fáza párovania, čiže to jedno z tých zariadení začne vysiať trvalý signál, ktorý je tiež charakteristický, tam si tiež pustíme a na základe toho vlastne tie ostatné zariadenia ho vidia. Hej? a vedia sa potom na neho jednoducho prípojiť. Čiže tá parovacia faza tý, sa týmto ukončí. Čiže k vyseleniu toho automatického pola, z toho zariadenia, ktoré používa Bluetooth, eh, nedochádza teda pri nepoužívanom Bluetooth zariadení. To znamená, že pokiaľ to zariadenie teda naozaj je no vo veľa prípadoch, nie sú, sú aj výnimky, ale samozrejme, že pokiaľ teda uchadlá sú vypnuté, reproduktory vypnutý alebo skrátka niečo eh, nekomunikuje s tou druhou protistranou, tak v podstate nemá dôvod emitovať žiaden signál. Hej Tam je proste ako keby ticho, takisto, keď si zapnete na Bluetooth na telefóne a nie je to zrovna v tej vyhadávacej alebo párovacej fáze, tak to zariadenie kvázi sa neprejavuje na vonok, že by niečo emitovalo. Čiže to si viete ľahko skontrolovať aj tým detektorom, čo som pred chvíľou spomínal. No, čiže ten signál je emitovaný len v prípade teda buď aktívneho nadvezovania spojenia, alebo už nadviazanom spojení, kedy prebieha prenos dát. Tam sa to veľmi líši, tá, tá obalka, tá modulácia, ktorú budete počuť aj na tých zvukových ukážkach, je veľmi rozdielna. čiže dá sa jednoducho povedať, že áno, teraz párujeme, teraz už sme spojení, teraz nerobíme nič. Hej. No a čo sa, čo sa teda toho týka? Napríklad sme zisťovali, že koľko nás exponuje taká bezdrotová myška. E, problém je, že takých Bluetooth zariadení je strašne veľa na trhu, a takmer, takmer veľká väčšina z nich je teda tak urobená, že, že sme v priamom kontakte s ňou. Čiže nie je to len ten telefon, ktorý držíme v ruke, ale sú to aj tie prípady, že máme tu bezdrotovú klávesnicu, máme bezdrotovú myš, máme tie slúchadlá napríklad, máme všetko, čo sa dotýka nášho tela, čo je bezprostredne pri našom tele. No a to sú viac ja menej tie najväčšie expozície, ktoré sa nás týkajú. No. Tak zistili sme, že u tej bezdrotovej myšky, mimochodnom to chceme ešte podopnúť, že bezdrotová myška to nie je len jeden vysielač v tej myške, tie vysielače sú v skutočnosti dva. Je to najjednoduchší systém Bluetooth, ktorý existuje, že nemusím nič párovať, ale dostal som k tej myške aj taký ten maličký USBčkový konektor, ktorý musím zasnúť zase do počítača, no a to je jeden vysielač a tá jeho druhá protistrana je v tej myške. Ta myška musí mať batérie, musí byť zapnutá, čiže aktívne musí fungovať. Čo ja osobne považujem za trošku ako nie green, pretože tie batérie do tej myšky niekto musí vždy vyrobiť a musí mi niekde aj zahodiť, keď ich spotrebujem. Čiže v podstate oproti klasickej usb myške, ktorú mi napája počítač, tak tu mi vlastne extra muspotrebujem batérie, hej, ktoré ja považujem teda za to nie je veľmi výhodnú technológiu. Na to, že tá myška sa od toho počítača nezdeli viac ako na 2 metre, ako častokrát to ani není praktická vec, hej, aby som išiel s tou myšou do druhej miestnosti a odtiaľ ten počítač ovládal. Hej, takže, no, Čo sme teda zistili, že pri dotyku tej, s tou myšou je, je vlastne uh, tá dlaň, tá ruka exponovaná viac no, ja než 10 voltami na meter. Hej, 10 voltov na meter, ja to tu skúsim aj veľmi rýchlo prepočítať, to je už naozaj taká hodnota toho pola, že že naozaj je, to už na zamyslenie, či to je úplne fajn. 10 voltov na meter, pozrieme sa na z kalkulačku, prepočítame, aby vám to trošku viac povedal, to, to je takmer 300 mW na meter štvorcový. To už naozaj je taká slušná expozícia, ktorá, ktorá je teda pomerne vysoká a pokiaľ by ste ňou exponovali celé telo, tak dávom si povedať, že aj S.A.R. hodnota tej myšky by už bola taká napováženia, že by sa s ňou zaoberať. Ale toto je čiste lokálna, lokálna expozícia. No, uh, ďalej. Uh, uh, Počkaj, čo ideš aha. hovoriť? Ďalej môžme, môžem prerušiť? No jasne, kedykoľvek. Uh, už sme totiž v polovici relácií a dáme si teraz veľmi kratučku prestávku. Ja, ja som si na spästrenie pripravila takúto veľmi zaujímavú vec, že pomocou umelej inteligencie som vytvorila pesničku. Je to umela inteligencia na stránke suno.com, čo je stránka alebo aplikácia na vytváranie, na vytváranie piesni. Tuto pesničku podľa pravidiel môžeme použiť na nekomerčné účely, ale musíme uviezť Suno ako autora. Tak ho teda teraz uvádzam. Je to len prvý takýto nástrel, Prvý môj pokus a poslucháči, milí, kto máte umelecké črevo a chceli by ste nám pomôcť vylepšovať, tak budeme, budeme veľmi radi, keď sa nám ozvete. Takže teraz poprosím uh, my, pana hazuchu, aby pustil. Je to krátka pesnička, má len minútu, ale verím, že sa vám bude páčiť. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Žijeme dobe plnej signálov, vlny kradnú ticho z domovou, berú nám silu, berú zdravie čas, elektrosmog je ten tichý zlodej zas. Zdravie je dár, chránme ho spolu, nedajme vlnám šepkať tú svoju, elektrosmog už stačí dosť, spolu máme v rukách moc. Zdravie je dár, chránme ho spolu, nedajme vlnám šepkať tú svoju, elektrosmog už Tak pesnička nám dohrala, dúfam, že sa počujeme. Áno. No, výborne. No. Takže môžeme ísť na tie zvukové ukážky, čo ste to chceli, lebo ja som jednu prehral, len pripojil sa nám sem Jozef a tým pádom sa to nejako dožuhrilo, tak som musel reštartovať celý systém. No, nevadí, tak ideme na tie jednotlivé ukážky. Takže, dobre, môžete uh... to uviesť. Dobre, tak ešte raz prvá ukážka, aby sme začali od začiatku, bola Bluetooth klávesnica. Tak to bola Bluetooth klávesnica? Áno, dúfam, že to bolo dobré počuť, Áno. lebo ja tu mám trošku také roztrhaný ten zvuk, ale je to kvôli tomu, že tie v impulzy sú strašne kratušké. Tie samotné impulzy, ktoré generuje Bluetooth, musíme povedať, že niekedy sú tak krátke, že naozaj to niekedy v tom internetovom spojení môže zaniknúť tak dúfam, že to všetci počujú správne ako to bolo um, dobre, uh, druhý zvuk bude teraz tá, tá, ten zvuk, o ktorom som hovoril naposledy to bola tá bluetooth myška počítačová no, áno, prehrám to áno áno, takže toto vlastne bolo každý ten jeden pohyb, tá myškou vlastne spôsobí to, že ona vysiel nejaký rádiový signál a ten zachytáva tá druhá protistrana a zároveň keďže teda, ešte sme nepovedali možno dôležitú vec že Bluetooth je vlastne dvojsmerná komunikácia vždy musí byť tá protistrana ktorá zároveň opačnú, opačnej strane teda tej prvej pošle že ok, dobre, prijal som, neprial som mám to, nemám to, hej a zároveň sa dohadujú, že kde skočia, na ktorý kanál Takže to je dostatočne dôležitá väčší, že obidva, ako som spomínal, tie, tie konce toho radiového spojenia sú vždy aktívne. Aj ten USB kľúčik pre tú myšku, aj v tej myške ten samotný vysielač. Dobre, teraz tretí zvuk bude ďalkové uh, odaž na televíziu Bluetooth. No, áno, tam boli počet také veľmi kratučké impulzu na začiatku a na konci. To vlastne bolo to, že ten holedač sa zdrží stále aktívny. On, on sa drží aktívny možno aj 5 minút, kým čo neslačí ďalší kláves, alebo nepohne proste prstom potom, e, e, ak sa to dá nazvať, tak dotykové plôške, ktorá vlastne umožňuje pohybovať kurzorom napríklad na televízore. A viac menej to, čo ste počuli, to bolo vlastne pohnutie po tej dotykovej plôške. To bol ten súvislý taký taký rapkavý signál. Dobre, poďme teraz na štvorku, to bude e, obyčajný telefon v režime Bluetooth, ale nečinný. Takže v tejto periode v podstate ten telefon sa stále naokolo hlási, že je okay, tu niečo zapnuté, ale momentálne nič nerobí, nič neprenáša a tak ďalej. Ukáž mi si teraz, ako vyzerá to párovanie. Párovanie teda Bluetooth, zariadenie akéhokoľvek to bude piata ukážka. Dosť nepríjemné. Dosť ne, to, je, to je vlastne tých 1600, 1600 skokov za sekundu. Hej. To ste vlastne počuli ako keby periódu 1600 impulzov v tej jednej sekunde a v tri, tri, viac menej to zariadiť myslím, intenzívne, čiže naozaj zaplní Tie, tie kanály všetky a naozaj dáva na, na, na, na známosť, že tu som, tak sa na mňa teraz môžete pripájať. Hej. Toto budete počuť, počuť možno prvé, keď si spravíte ten detektor alebo použijete ten prístroj a zapnete si váš bluetooth na mobile alebo na notebooku. Tento zvuk sa vám može ako prvý, čiže ho budete počuť naozaj v podstate ako to, to, to úvodné slovo, ktoré sa tam bude hlásiť. Dobre, šiestý súbor, teda šiestý šiestoľkaška bude o tom, ako prebieha už samotný prenos napríklad nejakého súboru alebo dát, hej, u Bluetooth klasik. To je skoro ako morzovka. Tak áno, ono to má nejakú takú vlastný vlastne život si to žije. Dobre, siedma okážka bude, už teraz prejdeme na Bluetooth Low Energy a budeme ukazovať, ako sa teraz návonok bude hlásiť. Obyčajný taký ten náramok, čo máte na ruke, na hodinkách, smart hodinky, smart náramky, čokoľvek, čo je smart na vašom tele, má to určitú periodu a ozvia sa to stále. Niektoré sa dokonca nedajú vôbec vypnúť, na to upozorňujem. Takže siedma okážka, náramok. Tak, to je asi všetko, čiže je tam určitý pravidelný rytmus, kedy ten náramok buď posiela už samotné dáta, ktoré sú v nejakom intervale alebo skrátka dáva o sebe vedieť, že aha, tu som. Hej. Ďalšia ukážka bude e, tiež Bluetooth Low Energy a bude to zariadenie, ktoré sa volá Android TV. Je to taký špeciálny setobox, ktorý sa bežne predáva a toto zariadenie emituje, teda táto zariadenie komunikuje s ďakovým hľadačom, hej? Ďakovým hledačom, Ale toto zariadenie vysiela stále tie Bluetooth signály. Tak skúste si to vypočuť. Čiže 8. okážka Android TV. Veľmi Veľmi zaujímavá vec. Pokiaľ to máte doma, alebo proste má to niekde váš sused, alebo kadečo, na základe tohto signálu viete identifikovať, či on ten ovladač momentálne preložil niekam inam, alebo ho používa, alebo nepoužíva, pretože ten signál slabne a zase sa zosilňuje. A podľa toho dokážete aj veľmi ľahko určiť, že kde na poslednú nechal položený ovladač. Hoci to, ten Android je, se to vypnutý, tak viete presne, že toto tam beží stále a viete ho identifikovať v priestore, okay? Dobre, deviatá ukážka bude taká zmeska, čo sa nám podarilo zachytiť, keď sme navštívili McDonald. Je tam proste, ľudia ako prichádzajú do McDonaldu, majú na sebe slúchadla, majú tam tie, ako som hovoril, tie identifikačné tie, no, tie čísla na tie stoly, majú tam kopec iných Bluetooth zariadení, tak to je taká zmeska, deviatá ukážka. No A desiatá úkažka je v podstate niečo, čo asi nikto z vás by nechcel zažiť. Je to určitý, je to určitá, určitý program, ktorý dokáže spamovať e, Bluetooth zariadenia. Čiže dokáže ich zahletiť, ako som spomínal, proste na tých troch kanáloch, ktoré oni používajú na svoju identifikáciu, tak dokáže ich zahletiť proste náhodný, náhodnou zmeskou, rôznych názvov, zariadenia, parametrov, megadresami a kadečím. A je to v takom, veľkom, takom rikom rytme, že naozaj niektoré zariadenia to nemusia pochopiť a budete ich mozidene reštartovať. Takže to je desiatá ukážka. Veľmi pekne ďakujem za prehratie. Dobre, ale ešte máte tu ďalších 5 ukážok. Áno. To sa týka už vlastne, budeme trošku možno bližšie hovoriť, e, tej by sa mali týkať e, Bluetooth slúchadiel. To je taká špecifická vec, ktorú som chcel nechať ako na osobitnú kapitolu. Takže, máte k tomu niečo? Ano. Peťka, pýtaj sa. Ja len by som sa chcela opýtať, či máme nejaké otázky od poslucháčov. A zatiaľ nič, jedine ten Jozef sa sem pripojil a ešte a pozriem, že či sa niekto, no nikto nevolal, to je podstatné, lebo by som to videl. O, te teraz tu vidím Jozefa, len skúste pán Jozef niečo povedať, či vás počuť. A Mikrofón, z... treba Mikrofón Jozef. No máte vypnutý mikrofon, takže e, ja vám ho zapnúť neviem. Vypnúť vám ho viem. No, teraz počuť, Áno, Áno no, tak zostanem na tomto systéme. Pokračujte zatiaľ. A, nie, teraz máte otázku, povedzte otázku. No ja som vám do toho prvého pripojenia poslal uh, informáciu no, uh, ohľadne tzv. A, merača, merača vody na, na studenú teplú vodu, toto v Nemecku. A je, je to model, ktorý pou, pou, funguje na low range, to znamená na nízkych frekvenciách. A nejde mi do hlavy, a, a, ke, tak môžete si ešte medzi tým pozrieť. Zener z -E NNR. To je nemecký výrobca. No, počuli sme že o tej značke. Majú to aj jedna moja známa na Slovensku. A je model Minolist. Mino Lora, predpokladám, že to je low range, 8, 6, 8 MHz. Čo mi nejde do hlavy, že mali sme to namontované normálne ako v byte, aj máme, lebo preteká voda, na teplú vodu samostatný, plus ešte na topenie je tiež od tej, od tej podobnej firmy a na chodbe bol ten taký, taká skrinka, ktorá pravdepodobne komunikovala s tými meračmi v byto. A teraz po desiatich rokoch prišli, prišla tá firma, dobrali si všetky čísla týchto, e, týchto meračov a odmontovali tú skrinku e, na každom druhom poschodí. Ja narážam na to, čo hovoril váš host, pán Balaj, čo mi nejde do hlavy, že keď odmontovali tú skrinku, tie merače za prvé za A. Ako sú nabíjane elektrickým prúdom, hej, keď ten merač v podstate je len našrubovaný na vodovod, na vodovodnú rúru? na to odpovedať. No, um, všetky tieto merače, ktoré sú tzv. ako smart merače um, radio, s radiom odpočtom, sú nabíjene normálnou batériou. Tam je miniaturná bateria, ktorá vyžije veľmi, veľmi dlho, a 10 rokov. A vo vnútri? Aha. Vo vnútri. V tom samotnej nadstavbe, tom, tom module, ktorý je na to nadsvaknutý na ten klasický merač vody. No keď idem takto logicky, analyticky, že som trošku aj technicky, mm -hmm. keď to bolo zhruba asi 10 rokov namontované, Sice je možné, že nejak sa e, varujú tie, tie normy, alebo že po desiatich rokoch e, aj na Slovensku musia meniť tie merače. Áno, menia. Ale že prečo odmontovali tú skrinku, ktorá je, ja by som to povedal, ako tým mozgom na chodbe, hej, ktorá, ktorá jednoducho komunikovala. A momentálne už asi, ja neviem, tri mesiace už nie namontovaná žiadna skrinka. Tam samotné merače. A nezostala vôbec žiadna skrinka na, na celom schodišti? Na celom chode, aspoň minimálne na našom chode, to je 6 bytov krát 3, 18 byto predpokladám, že na súrední, lebo to sú mestské byty. Ej? Tak no, to je taká jedna, jedna vec a druhá vec, keď sa môžem ešte opýtať. Ja si samozrejme veľmi vám ďakujem za túto reláciu. Videl som oznámenie tiež aj na Facebooku od pani vertovej, tam niečo lietalo, že pozvanka na nejaké relácie, tak preto som to zachytil. Samozrejme, že si vypočujem ešte znova, ale čo sa chcem opýtať? Keď ste hovorili o tých čipoch bluetooth, a o tých jednotlivých verziách. A keďže, keď som si to zabore je teraz verzia 3. O, nie, e, už, je, to... už, je, už je dávno 5X, 5 niečo. Už, je, už, je... No, už sú vysoklili. Ale 5, povedzme, 5. hovorme o smartfónoch. Hmm. Ten, ten čip, ktorý je samotným smartfóne, to znamená, ktorý vykonáva jednoducho procesy a čip Bluetooth, to sú dva samostatné čipy. Áno. Keď, keď hovorím o čipe Bluetooth, čipe Wi-Fi, to je čip, ktorý slúži vysomne na komunikáciu cez Bluetooth, ďalší čip, ktorý slúži na komunikáciu cez Wi-Fi. To není s čipom ako hlavným, ja neviem, nejakým centrálnom procesorom jednotkom mobile, určite to nemá nič spoločné. To sú zvlášť celé celky. Hej? No, a, a môžeme len tak v skratkosti mm -hmm. ping-pong. A teraz poviem ďalší prípad. E, keďže som trošku akože do IT, IT, pán Hazucha vie, ale nie je taký Superman, ako možno vy, Uh, pošedol som nového operátora monopolného Vodafone aby, aby mi uh, ako kontrakt do, do, dodali mi nemecky nejaký tento router Fritzbox neviem či poznáte tú značku uh, internet ide po kábli a je to nejaký WiFi 6 6 MHz alebo čo to je ne, nejaká 6, 6... Verzia. Áno, 6 ano, áno. no tak nejak no a keď som to všetko zaktivoval a proste, ako poviem tak to funkčnil internet a až neskôr som zistil, že niečo mi nehraje, pretože ten, ten router vo Wi-Fi vysielal Wi-Fi sieť ako, ako hlavnú, na, kto, na ktorej boli e, dva, alebo dva, ako dva kanály, 2400 a 5000 e, e, MHz, alebo gigahertz, gigahertz, ne? Gigahertz. Ano, gigahertz, A plus ešte Wi-Fi e, host ako guest, ďalšie, dva, ďalšie znova dva kanály. Ano. Takže v podstate jeden blbý router vysielal štyri kanály, to je ešte len na začiatok, plus ešte vo vnútri je tiež aj Bluetooth čip. Uh -huh. No a keď som použil tú aplikáciu, ktorú pani Bertová odporúčala ľuďom amatérom, alebo ako by som to nazval, volá sa to ElectroSmart, taká modrá ikonka s bielým týmto ako Wi-Fi, to je nejaký francúzi. A, a skenoval som v podstate v našom chode je 6 bytov, tak našlo až nejakých 57 sieti len vo Wi-Fi, len na, na mojom mieste. Tak som bol akože, preto sa pýtam, že či aj tie samotné Bluetooth čipy, aj keď není žiadne pripojenie, konkrétne napríklad zariadenie k môjmu rutru či oni stále, stále vyžarujú, to je podotázka A a podotázka B, či aj tie samotné tieto merače vody, oni tiež majú taký signál, že, že, proste, že, že jak hovorí, sme v tom elektrosmoku normálne bombardovaní 24 hodín Dobre, odpoviem na tú prvú časť otázky. Áno, dobre ste načrtli tému, to som nehovoril. Takto. Tie Bluetooth zariadenia častokrát vysarajú sami od seba. Hej? Čiže oni sú neustále aktívne. Mnohé z nich. Ale existuje aj zariadenia alebo teda čipy, alebo v tých aplikáciách, jak sú nasadené, že sa len na ten dopyt, na, na ten paket, ktorý sa pýta, kto je tu na okolí. A vtedy sa ozvú. Hej? čiže sú dva typy sú dve rôzne sú dve rôzne, dva rôzne druhy, takže zoberte si že ja mám napríklad e, tu som mal v servise televízor, ktorý jednoducho sa naozaj ozýval len napríklad na to, že niekto urobil skén a mňa to zajímalo, že ak je to možné, zrazu ho vidím a inak prídem k nemu a nič nevysiela, hej? čiže jednoducho áno takto to funguje, že sa ozvole na ten dopyt a veľa zariadení sa ozýva stále Čiže sú aktívne ako keby neustále v tom vyhľadávacom režime, respektíve v tom, že aby ma ostatné zariadenia videli. Tak to je. A druhá, tá druhá časť otázky, vy ste sa pýtali vysovene na to, že tie meradlá, áno, meradlá takisto, aj tie vodné, aj tie PRV, aj všetky možné, sú rôzne typy. Sú také, ktoré vysielajú neustále, majú nejaký interval, dajme tomu 4 minúty, majú interval, dajme tomu 4 hodiny ale sú samozrejme aj meradlá, ktoré vysajú len vtedy, ak príde nejaký dopyt z tej centrály, z toho centrálneho úzva, ktorý môže byť niekde na chodbe, alebo tak. Sú to tak, také, také, čo majú skôr cez, tie, cez sieť, že sú pospájene, čiže jeden, jedno meradlo druhému odkazuje a postupne to popreskakuje cez 10 meradiel nakoniec do toho koncového bodu. Hej? Čiže sú rôzne systémy, ako ten, ktorý máte práve vy, to je vysolne špecifická vec. Čiže museli by sme naozaj pozrieť konkrétnu značku, hento tamto, a vieme po toho zistiť, že áno, to je takýto typ. Hej? Ďakujem za odpoveď. Ja za medzi máličku. tým ja zostanem pripojený, uh, pošlem vám do čatu nejaké detaily, ale ešte, ak sa môžem opýtať, takú praktickú vec uh, ste hovorili na začiatku, keď som sa pripájal, máte nejakých 80 členov uh, v tvom vašom združení. Aká je vlastne v súčasnosti situácia, že keď mimovládky chodia po, po školách a vymývajú morských ľudí politicky, že či vy s takýmito praktickými vecami a konkrétne napríklad, že by ste púšťali takéto signály nejakým tým žiakom, či máte spätnú väzbu nejakých učiteľov alebo chodíte po nejakých školách, alebo ako to vlastne je na Slovensku. Lebo tu v Nemecku dá sa to aj. Ja konkrétne chodím na také, by som to povedal, občianské pozvanie mesta, kde, kde predstavujú rôzne technológie digitalizácie. Je to raz za mesiac, pokiaľ sa nájde minimálne myslím, 5 alebo 10 ľudí a prídu tam ľudia z mesta alebo napríklad z vodárni a predstavujú technológie, ktoré fungujú na tomto systéme ako odpočtia a tak ďalej. Vody, meranie teploty, meranie kvality vody v studniach mestských, alebo jeden taký zaujímavý, čo som teraz akože zistil, na vstupoch do mesta, kde sú cyklistické trasy, tak namontovali brány, by som to povedal, neviem, akom systéme to funguje. A počíta to, koľko ľudí na bicykli príde e, za 24 hodín do mesta a koľko odíde z mesta. A ešte s jedným takým e, prekvapením, na každom kruhovom objazde, ktorý, ktoré je, ide do mesta alebo z mesta, e, sú namontované senzory v e, asfalte, a pokiaľ ten senzor nenamera teplotu, myslím, že bolo povedané minus 4 stupne a nenahlási to nejakému centrálnemu systému mesta, ktoré majú tie posypy, tak dovtedy ani auta nevychádzajú z, z, z týchto depál, alebo ako to nazvať. Takže len tak. Takže ako to je na školách? skúsim ešte toto odpovedť, ostane pripojený. Ďakujem. No, Dobre, skús. poviem o, týž, o, o tých školách. Poviem len toľko, že Momentálne nechodíme do škôl. Vypnite si mikrofón, pán Jozef, keď už nerozprávate. Do škôl momentálne nechodíme. Do škôl momentálne nechodíme, ale ak nás nejaká škola pozve a bude mať záujem, tak veľmi radi prídeme. Robíme, vieme ale spraviť nejaké, alebo boli sme už na prednáškach predostalých, akože vieme organizovať nejaké besedy a prednášky pre dospelých. A čo sa týka tých cyklobrántov, ja mám informáciu od jedného bývalého starostu, že oni sú pripojené vďaka Wi-Fi EU, Wi-Fi 4 EU z tých európskych grantov, ale technicky viacej neviem o tom, možno pán Balaj. Uh, ja som, priznám sa, nevenoval tomu nejakú extra pozornosť. Jednalo sa o ktoré niečo detekujú, že proste prejde. Môže prejde to? bicykel toho ta, mm -hmm. okolo. toho. Tam kľudne môže byť len nejaký infračervený snímač, ale odosiela tú informáciu, respektíve je do siete, do internetu pripojený na je to zariadenie. Zrejme je to nejaké IOT, Internet of Things alebo niečo, ale mm -hmm. využíva tú internetovú sieť obce to Wi-Fi wi for EU. Dobre, čo máme ďalej? No, ešte by sme mohli pohovoriť teda o tých sluchadlách, to dlžíme tu poslucháčom, no? hej? Áno, to je veľmi dôležitá téma. Airpody. Máš, má, máš, máš konkrétne nejaké otázky, ktoré by som, aby som to nejako ucelil? Nechcem hovoriť non-stop. Mo, ak... Možno len takú vec, že veľ, veľmi veľa mladých ľudí, alebo vidíte po meste, športovcov, keď behajú, tak dá si do uši tie štuplíky alebo teda tie airpody a hudbu alebo hoci čo a športuje. Ja by som len k tomu takú poznámku dala, že keď človek športuje, tak vydáva telo veľa energie, je zaťažené telo, aj celý systém ľudský. A vtedy práve, že by sme mali byť v čistejšom prostredí. Preto športovci vedia, že nie je úplne ideálne behať popri ceste, uh, nie je úda, ide, úplne ideálne behať ani vnútri, a teda respektíve predpokladám, že si všetci od, aspoň otvoria okno a tak ďalej. Čiže nezaťažovať organizmus ešte navyše ďalšou záťažou. A tieto airpody tvoria elektrosmok. A to ešte dá povedať viac, že priamo keď to dáme doľší, tak obi dvoch strán nás teda vyžarujú. No, ja, ja, by sa, ja by som asi takto začal, že ono bezdotové sluchadla nie sú úplne nový nápad. Tie začali ešte niekedy, prvé začali niekedy 80 rokoch a možno keď sa pamätáte, mnohí z vás, ktorí chodili do školy a mali takú lepšiu školu, kde boli aj posluchárne s nejakými takými slúchadlami, ktoré sa nasadili na uši, nemali žiaden kábel a všetci počúvali, čo im pustil ten učiteľ do tých slúchadiel. Ja som to osobne zažil a to bola veľmi zaujímavá technológia. Proste bola v, uh, bola v okolo miestnosti, bola uh, normálne cievka z vodiča a tie slúchadlá mali normálne zabudovanú feritovú antenu a dokázali sa normálne naladiť na to, čo tá cievka vysielala. Bolo to čiste nízkofrekvenčné pole, normálne v tých počuteľných frekvenciách, akurát transformalo tú, aj tú magnetickú zložku. Hej. Čiže všetky tie slúchadlá v tej posluchárni počuli to, čo, to, čo sa púšťalo. No a potom prišla v 10. rokoch nová technológia, ktorá fungovala cez infračervené spojenie. To také sa nománe aj predávali v obchodoch, čiže bola, bola akladňa, kde bolo teda infračervený vysielač. A potom tie slúchadlá mali teda nejakú, um, nejaký dosah v rámci tej miestnosti, že nománe mali um, veľmi kvalitný prenos, lebo to svetlo malo akože veľké rozsahy a tak ďalej. Čiže dokázalo tamto spektrum krásne vykryť. No a neskôr ešte koncom 90. rokov prišli rádiové slúchadlá, ktoré ešte neboli bluetooth, boli ešte klasika, že sa vysielo normálne na FM nosnej, ako bežný rozhlas, tá základňa vysielala ten signál, sluchadla to prijímali, s tým človek mohol ísť aj za dvere, aj do inej miestnosti a ešte stále relatívne mal ten príjem zabezpečený. No a tieto všetky typy sluchadiel sa úplne ako zázrakom z trhu vytratili. Už proste naozaj dneska, keď si chcete kúpiť že bezrotové sluchadla, čiste na rádiovom princípe alebo na, na infraprincípe, tak naozaj musíte ísť hodne ďaleko, možno, že niekde do Číny ešte, alebo tak tam by ste to niekde zohnali, ale na Slovensku je to už veľká rarita. Takže ja by som povedal len toľko, že všetky bezrotové slúchadlá pracujú na Bluetooth princípe. Čiže, a čo je tá nevyhoda toho Bluetooth princípu, čo na tie predchádzajúce vlastne, mi nemali, nepoznali, že vlastne je to dvojcestný prenos. Čiže ten Bluetooth je v tom nepríjemný, že... Nie len teda to, že tá vysielaca časť, ktorá vám ten signál poskytuje do tých sluchadiel, vysiela, ale zároveň ešte aj tie sluchadla vysielajú. Pretože tie sluchadla, keďže musia komunikovať s tou protistranou, tak nejakým spôsobom nejakú časť tých dát posielajú späť. To znamená, že pri každom tom použití tých sluchadiel vlastne dochádza k rádiovému vysielaniu a je to blízkosti vášho mozgu. Je to vlastne permanentne v uchu, na hlave čo je teda, vlastne je systém, že teraz predstavte si, zoberete si dva mobilné telefóny, dáte si ich ušiam a budete cez ne telefonovať. A budú niektorí cez ne telefonovať možno, že celý deň. To ani proste sa ani nejakým spôsobom tomu nebránia. Takže nechajú si tie slúchadlá zapnuté v ušiach a keďže sú zapnuté, tu by som poprosil pána azuchu, či, či nám teraz môže pustiť ešte vzorky tej modulácie, ktoré sme urobili pre slúchadlá a potom k tomu povieme trošku viac. Uh, ja, samozrejme, áno. Tak uh, skúsme si pustiť 11. vzorku, to je teda to, keď sa teraz tie bluetoothové uh, sluchadla párujú. Hej, to sa deje len chvíľku. To je bod, kedy ešte ich nemáme v ušiach, ešte sa len párujú, spojeme ich teda s mobilným telefónom. A teraz vlastne je... Uh, situácia, že už sú spárované a ideme si ich prehrať. Pozor, tu skočíme na, až na vzorku číslo 15. Aha, dobre, tak uh, 15-ka Tam si počuli takú trošku inkonzistenciu v tom signále, áno, to sú vlastne tie digitálne dáta, ktoré sú vždy nejaké iné, pretože ten zvuk, ktorý prichádza do tých sluchadilí, je vždy nejaký iný a už je to vlastne tá dátová, tá dátová komunikácia. No, a čo teraz, keď sa teda tá dátová komunikácia preruší? Dobre, ja si nechám vám sluchadlá v ušiach, ja iba vypnem to, čo na nich prehrávam. Čiže poprosím vzorku číslo 14. No a tento, toto automatické to, to, to pole, ktoré ste teraz počuli, to je v podstate to, čo vaša hlava, vaš, vaše tkanivá vás absorbujú počas celého toho času, kedy nehrá nič. Čiže vlastne sú tie urchadla zapnuté a sú v tom, v tom, v tom stave, že, že môžete nehocičasť pustiť z mobilu. Hej, dajme to. No a teraz si ukážeme ešte porovnanie malé. Ukážeme si, čo sa stane, keď je iba jedno slúchadlo. Toto bolo také stereo. Toto bolo, že naozaj dve slúchadla to máte naraz v ušiach a obidve sú spárované a hrajú. A čo keď pôžeme iba jedno slúchadlo, tak skúsme teraz urobiť zrku číslo 12. Čiže keď sa nič nedeje a iba jedno slúchadlo máme v ušiach. Dobre, a teraz zorka číslo 13, keď sa niečo, keď niečo hrá cez to slúchadlo, lebo telefonujeme cez to slúchadlo. pekne. na týchto vzorkách bolo krásne vidieť, že naozaj tá modulácia je trošku iná, aj tá početnosť tých impulzov je úplne iná, pokiaľ máme iba jedno slúchadlo v uchu a pokiaľ tie slúchadla komunikujú navzájom dve. Častokrát totiž tie slúchadla komunikujú najprv navzájom a až následne s tým koncovým zariadením, s tým mobilným telefónom. Čiže môže dochádzať naozaj k tých impulzov aj medzi jednotlivými slúchadlami, pokiaľ teda oni navzájom spolu komunikujú. Sú to dva ako keby súvisiace súvisiace príjimače hej, a zároveň vysielače. No a na tomto sme vlastne chceli demonstrovať to, že dnes Petra hovorí tu o určitom, určitom masívnom používaní týchto sluchadiel. A ja by som podotkol, že nelen športovcami, ja som úplne vydesený, aby ja vám v okolí dvoch škôl, ja vidím 90% ľudí, ktorí prichádzajú do tej školy alebo odchádzajú z tej školy s týmito sluchadlami v ušiach. Ako každý deň čo je pre mňa ako naozaj šokujúce, pretože to, to naozaj nikto nevysvetlí tej mládeži, že, že na, ani, ani ten predajca to nevysvetlí, ani ten výrobca to nevysvetlí. Dokonca ja mám doma sluchadla takéto, čo som si na testovanie kúpil, kde nie je ani napísané, aký ten výstupný výkon vlastne je. Čiže čo ma vlastne exponuje, hej? Čo, čo mám od toho očakávať. Je to všetko bez závady, je to všetko v poriadku. Takže ja v podstate nerozumiem tomu, že žiaden, žiaden regulačný orgán ani žiaden trh, toto neskratka nejakým spôsobom neriadi a dovolí v podstate ponúkať zariadenia, ktoré sú si povedať, 24 hodín u niektorých ušiach, a, ktoré sú permanentne zapnuté a sú v tomto režime. A to ešte nehovoríme o tom, že dajme tomu, teda, keď už mám ten telefón a teraz cesto napríklad telefonujem, tak v podstate mám v okolí svo svojho tela mám vlastne 4 vysielače. Zoberte si jedno slúchadlo, druhé slúchadlo, mobilný telefón v režime Bluetooth, mobilný telefón na mobilnej sieti. Vlastne obklavujem ma 4 rôzne zdroje e, nejakého radiofrekvenčného pola, ktoré vlastne ma neustále bombardujú. Hej. Tým no, mám určitý problém. Počkaj, počkaj. Teraz ale nerozumiem tomu, že čo sa týka mobilných telefónov, tak výrobca je povinný udávať SAR, Uh, hodnotu SAR to je Áno, Specific Absorption Rate a keď pôjdete hlboko do nastavení zase to treba na milión klikov sa k tomu preklikať, ale v každom mobile to určite nájdete a čiže tento SAR sa týka iba mobilu ako takého čiže v sieti operátora keď telefonujete existujú tieto čísla aj pre Bluetooth, Wi-Fi a mobilné dáta 4G, 5G lebo podľa toho, čo hovoríš, tak Bluetooth... Existujú, pri, pri telefonoch sa uvádzajú všetky, aspoň som ťa ja videl, návody, sú tam rozpísané všetky zdroje rádiových vln, všetky tie moduly, ktoré majú každý svoj výkon, je to tam pekne rozpísané. Okay? Ale proste kúpim si poviem nové im sluchadla, na nich nie je napísané vôbec nič. Mám to, ako ich mám zapnúť, ako ich mám spárovať s telefónom. Že je to veľký rozdiel. Možno keď na internete pôjdete niekde hlboko do popisu výrobcu, tak možno by sa to niekde dalo vyňúrať, ale musí to... Čo sa týka nášho občianského združenia, áno, tak my, by sme, my presadzujeme, že to musí byť jasne viditeľná informácia a dokonca by sme zašli ešte tak ďaleko, že to musí byť niekde nejaká nálepka priamo na mobile. Nejaká informácia, čo ja viem, zozadu z mobilov, nejaká nálepka. Pozorne bezpečné žiarenie a nejaké informácie pre, pre deti hlavne a pre koncového používateľa, pre rodičov. Tak a teraz čo sa týka tých výkonov a teda expozície z tých slúchadiel, keď si zoberiete, že pri tom výkone, keď ktorý používa klasický Bluetooth, ako sme hovorili, tých priemer 10 mW, tak v podstate 20 cm od týchto slúchadiel už je expozi expozičná hodnota nejakých 20 mW na meter štvorcový. Ale my to nenosíme 20 cm od tela. Keď zoberete, my to nosíme možno, že od tých chulostivých tkaní, ani nechcem povedať, že... Dobre, centimetr dajme, hej. Tak pri centimetrovej expozícii kvázi dosahuje tá špičková expozícia 8 W na meter štvorcový. Že to tkanivo, na ktoré je to bysovne prilepené, to sluchadlo, už akokoľvek, či to je ušné, alebo to je niekde slinná žláza alebo niečo podobné, dostáva dávku, ktorá kvázi sa... Približuje dnešné limitné norme pre, pre 24 hodín, 7 dní v týždni ožiarenie. Čiže 10 W na meter štvorcový. Ale nedosahuje ho, ale v tých impulzoch je to o to nebezpečnejšie, pretože všeobecne sa vie biologického hľadiska sú, je púzne žiarenie oveľa nebezpečnejšie ako to kontinuálne. Hej, kontinuálne je fajn na to, že mám to zohrievať tkanivá, ale to púzne vám spôsobuje možno iné reakcie, iné, v skladka, iné problémy v tom tkanive, ako, ako, ako to kontinuálne. Takže, ako ja si myslím, že tá hodnota je až šialená. To je až naozaj až šialená. Častokrát tie Bluetooth sluchadla sú, ja by som povedal, že sú horším riešením ako ten samotný telefon mobilný, pretože ten telefon mobilný jednak má tú anténu, ak ju má v spodnej časti, tak ju má vzdialenú od vašej tváre minimálne dobré 2, 2 až 5 cm. To je prvá vec. Ďalšia vec, Mobil má adaptabilné riadenie toho výkonu, čiže pokiaľ ste v dobrom pokrytí, tak mobil výkonom klesá. Klesne dokonca niekde až pod 1 mW, ide na pol mW. Hej, Ale tie slúchadlá idú konštantne. Do konštantne 10 mW a sú rovno na tele. Takže ako pýtam sa, že či naozaj by nemalo byť v tomto smere nejaká, nejaká, nejaké upozornenie aspoň toho užívateľa alebo nejaká nálepka na tých sluchadlách. nenoste to celý deň. No Je to stále zapnuté celý deň, hej? A tak ďalej. Lebo naozaj nevieme, čo sa za 10 rokov z tohoto celého vyvinie. Uh, ja by som ešte, ma, ja by som ešte možno, že podotkla takú vec, aby si posluchači vedeli predstaviť, čo znamená uh, pôzne žiarenie, alebo teda, aký je rozdiel medzi špičkou a priemerom. Uh, skúste si predstaviť, že máte pred sebou uh, 10 nádob s vodou, pričom posledná nádoba má teplotu 100 stupňov a 9 nádob pred ňou má teplotu 10 stupňov. A vy teraz dávate ruku do každej nádoby postupne, čiže sekundu máte v prvej nádobe, sekundu v druhej a cyklicky prídete až do tretej, ponorite na sekundu vodu do 100 stupňovej vody a idete znovu od začiatku 10 stupňová, 10 stupňová a tak ďalej. Uh, súčasné limity sú teda hovorí sa tak, že sa ráta priemer, čiže podľa súčasných limitoch priemerná teplota je krásný teraz neviem, rýchlo 37 stupňov takže všetko je v poriadku, nemá vám nič ublížiť a máte byť maximálne v pohode. Lenže čo vy pociťujete? vy si predpokladám že každý si hneď vie predstaviť že bude mať popálenú ruku a to sú tie špičky, o ktorých hovoríme my a nezávislí veci, o ktoré sa naše združenie opiera. Tvrdia, že zdraviu škodlivé sú práve tieto špičky. No, to tvrdí dokonca publikácia napísaná e, pánom e, Marhom v 1964 roku. To boli výskumy, ktoré boli ďaleko, ďaleko ešte pred súčasnou legislatívou a boli pomerne rozsiahle. Už ktorý sa vedelo, že to sa robili pokusy na krysách, že pokiaľ sa krysy vystavili kontinuálnemu žiareniu, tak boli schopné prežiť dve hodiny, ale pokiaľ sa pustila tá istá intenzita v prerušovanom, tak proste zahynuli za pár minút. Čiže to je naozaj už v tom je ten rozdiel, niekde vidno, že sakra niečo tam asi bude problém. Takže preto ten, preto ten pohľad, ten biologický pohľad naozaj v tom, v tom prerušovanom e, v tom prerušované expozícii môže byť práve o tej stresovej reakcii, že naozaj na to sa telo nedokáže prispôsobiť ani, ani z dlhodobého pohľadu. A môže byť práve to ten problém, to prerušovanie. Tam len krátučké impulzy, ktoré kvázi uh, sú, sú nejakým spôsobom doplňané dlhými do medzerami. Ako U toho Bluetooth signálu je to docela, som uh, až charakteristické podľa toho, čo ste počuli. Dobre, Jozef má ešte nejaké otázky. Do konca relácie máme už len nejakých 20 minút, tak Jozef, zapnite si mikrofón a môžete hovoriť. Počujeme sa? Áno, môžete. Chcem e, sa opýtať, vy pôsobíte predpokladám niekde na Srednom Slovensku? Naše občianske združenie má celoslovenskú pôsobnosť. E, máme členov zovšadia, čiže akomkoľvek kúte sa dá popýtať a my vás prepojíme na nejakého člena v tom kute. No, na to, že, či, že keď robíte prednášky, tak pravdepodobne niekde z iného kraja, je to neefektívne. No, ja poviem toľko, asi neprezradím veľa, ale Petra je z Bratislavského BUC, alebo kraja samozprávneho. Mm -hmm. Ano, ja som z okolia Bratislavy, ale bola som... Pred ro Minulý rok som bola na prednáške v Košiciach, uh, raz som bola aj v prednáške v Brezne a v uh, Novom meste nad Váhom. Ale možno, že keď nás bude viac a budeme... A Prešovskom kraji máte niekde? Tak môžeme rýchlo skočiť niekoho v nejakom meste? Ne, na vašej stránke Elektrosmog a zdravie sú nejaké takto ľudia? Kontaktujte nás a napríklad po kraji alebo... V prešovskom kraji máme, myslím, že jedného člena, ale nemá ten meter, merač. V Košiciach majú ľudia tie merače. Dobre, a druhá otázka, a potom ešte mám tretiu krátku. Druhá otázka, tieto všetky zvuky, ktoré ste mali, ja pozerám na vašej stránke z elektrosmog zdravie, archív merania, je to tam niekde, alebo máte, dá sa to použiť ako referenčné nejaké signály na, na, na vzdelávanie, kebyže som ja robil nejakú prednášku, alebo proste niečo takéto? Alebo bude to zverejnené? No, v krajnom prípade, ak by ste robili prednášku, tak vám tu viem poslať. Petra. Všetky, všetky, všetky také hlavné zdroje modulácií, aj iných zdrojov, nielen Bluetooth, máme na stránke, ale nie na tej, ktoré má Petra, ale Aha. na portále elektrosmog.info, hej. Ja vám pošlem, môžem vám poslať linku tu na čo? Do čatu? Četu, hej. A ešte posledná otázka, keď môžem na rýchlo. keď ste hovorili o, to, o tých Bluetooth a tak ďalej, ja som videl, ja neviem, či to bolo v anglickom jazyku, predpokladám, ale možno v slovenskom jazyku, reportáž, reportáž článok s videami a s fotkami, kde takí ľudia ako ste vy, pán Balaj, alebo aj nejakí lekári, analyzovali a mali pacientov, kde doslova za ušami im vyrasli, ja neviem ako to nazvať, ako nejaké hrče, hej, alebo čo to je, čo nemelanómy. Či máte niekde takéto nejaké zdroje, zdroje fotiek alebo článku či už slovenskom alebo anglickom jazyku a kde sa to dá nájsť? To je poslovná otázka, ďakujem pekne. Ja osobne nie. Ja viem akurát to, že čo zatiaľ výskumy hovoria, tak najčastejšou, najčastejšou efektom vlastne expozície aj z mobilných telefónov, ale nevylúčujeme túto technológiu Bluetooth, sú vlastne akustické neurómy. To sú vlastne nádory, ktoré sú na akustickom nerve a potom mozgové gliómy. Zatiaľ o inom neviem priamo. Možno, že Petra bude mať nejaké... Neviem viadzania. No ak by som ešte narazil, tak asi vám to pošlem na elektrosmuch drave cez zima alebo tak ako referenčné, keby som Je to niekde... Môžete a preložíme to a dáme to na stránku medzi štúdiem. Ďakujem pekne, výborná relácia. Určite si musím vypočuť ešte raz alebo dvakrát hlavne tie technické údaje. Pekne večer. Ďakujeme. No, do konferovácie no, ke... máme posledných 15 minút, tak šetrite s časom, aby ste stihli všetko ešte prebrať, čo máte pripravené. Uh, ja by som ešte poslúchačov chcel upozorniť, aby sme to nezabudli, že uh, pokiaľ si chcú robiť prieskum, napríklad uh, Bluetooth, zariadení, ktoré sú okolo uh, ich uh, lokality, tak uh, na to sú, je pár takých programov, ktoré sú veľmi zajímavé a veľmi cenné, že tam sa dozvedia informácií naozaj veľa. Jedným z nich je také, že pokiaľ majú operačný systém Windows, existuje zadarmo software, ktorý sa volá Bluetooth Viewer a vyrába ho alebo respektíve píše ho človek s názvom firmy NIRsoft. Je, je to proste taký šikovný programátor. Je to zadarmo, môže si to stiahnuť. Ten software po aktivácii na počítači kvázi zobrazí veľmi prehľadnú tabulku, kde je veľa parametrov rôznych. A všetky Bluetooth zariadenia, ktoré sú na okolí, on, on funguje neinvazívne, čiže on si naozaj len vysiela teda ten preskumovací signál, to áno, ale všetky zariadenia, ktoré sú v jeho dosahu, mu na neho odpovedia. Hej? Pokiaľ sú aj tie také poloaktívne, tak mu odpovedia. To znamená, že pokiaľ počká, ja neviem, 2-3 minúty, tak za tie 2-3 minúty uvidí naozaj celkom pekný prehľad od toho, čo sa na okolí nachádza. A zároveň tam samozrejme vidí aj to, že koľkokrát sa to zariadenie už ozvalo a koľkokrát neozvalo, lebo sú aj také, ktoré neozývajú stále na tie odpovede. A zároveň tam vidí megadres, vidí tam aj ten charakter zariadenia, čo to je, napríklad, či to je nejaké multimediálne zariadenie, či to je telefón, aký to je telefón a tak ďalej. Mnoho užívateľov sa dá takto ľahko stopovať pretože si nechali štandardný názov e, napríklad svojho telefónu. E, väčšinou to býva tak, že napríklad Galaxy, telefón, používateľa a teraz je tam Jano, Juro, Miša, Fero, hej. Čiže viete napríklad krásne zistiť, že koľko takých užívateľov má tento východný názov toho svojho Bluetooth pripojenia, tak hneď viete lokalizovať, či sú tam, či sú tam nie. Proste je naozaj zaujímavý softver, ktorý, ktorý veľa odhalí. Ale samozrejme, že takých softverov je veľmi veľa na trhu, je tu ešte aj ďalší software, už presne neviem, ako sa volá, ale volal sa, myslím, že botel e scanner. Je to vyslovne skener, ktorý je zameraný na Bluetooth Low Energy a tam ten dokáže naozaj vyhľadávať aj takéto zariadenia, ako sú tie ďalkové ovládače ako pozné tie medicínske zariadenia, ukazuje dokonca aj sílu signálu, ktorú to má. Čiže dá sa to pekne porovnávať, či to je blízko, či to je ďaleko, proste, či to zariadenie žije, nežije. No a samozrejme na telefónoch takýchto aplikácií nespočetá. Myslím, že aj na aj jabočkové telefóny, ale aj Androidy majú takúto zásobáren v tých svojich toroch, kde si môžete tých Bluetooth aplikácií nájsť strašne veľa. A veľa sú zaujímavé, naozaj sa dozviete možno, že naozaj zaujímavé informácie, čo sa okolo no, vás. Zlášť. Ja by som sa chcel opäť takovať, že pán poslucháč sa pýtal, že má na svojom Wi-Fi-ru 3 viacero tých oh, sieti zapnutých. Uh -huh. a či náhodou toto môže, či aj iné zariadenie majú viacero ako keby Bluetooth, neviem čoho, identifikátorov alebo kanálov. Lebo kedysi ľudia riešili takú vec, že súviselo to s očkovaním, že si na mobile nájde a strašne veľa sieti sa im tam ukáže a to považovali za dôkaz toho, že ten človek má v sebe nanočastice. Aj. Či teda to, že sa ukáže veľa sieti v mobile, môže prichádzať naozaj zo zopar niekoľkých zariadení v okolí. No áno. A otázka teda bola, že čo? Že či? Že či, keď im to ukáže veľa sieti, že či je to dôkaz toho, že, čo, že očkovaní ľudia majú v sebe nanočastické. Nie, nie, nie. nie. To, ako, to zariadenie ukazuje to, čo je možno realita, možno, že nie. Ja som sa stretol s takými zariadeniami, ktoré ukazujú ktoré tak, takto, ktoré ukazujú oveľa menej toho, čo v skutočnosti okolo nás je. Hej? Takže ako nie každé to zariadenie ukazuje naozaj to, čo by to mohlo ukazovať. Hej? Čiže možno len takto poviem, ty si spomínal teraz nejaké aplikácie, hmm. názvy aplikácií, tak, a že tie tvrdíš, že sa tu nejaké seriózne, že tie ukážu to, čo naozaj v našom okolí je. Takže... No, nieký... takto, ešte by som takto to povedal. No, je to veľmi ako taká chulostivá otázka, pretože presne to, čo som hovoril, ja som sa stretol napríklad s tým Android TV, s tým setoboxom, tak je že ten setobox na vonok nevysiela žiadne advertising pakety, čiže on sa ne, nehlási, že toto som tu ja, ale proste vysiela ten Bluetooth signál, ktorý komunikuje s tým ďakujemovánačom, hej. Čiže vysiela vysiela cez dátové pakety a používa všetky. Takže takéto zaredenie sa mi zatiaľ nepodarilo odchytiť žiadnym normálnym by som povedal logickým analizátorom, lebo také tie rádiové ktoré sú ako ten merač napríklad, širok, alebo špeciálne analizátor rádia, ktorý si naladím teraz to pásmo frekvenčné, tak to tam vidím, že to tam je, hej? ale neviem to logicky analyzovať, že to, čo to je, pretože pokiaľ to nevysia v tých, tých, v tých kanáloch, ktoré sú na to určené, tak žiaden z tých normálnych čipov s tým nevie pracovať, hej? čiže on si to nevšíma, ako asi komunikáciu. Že trošku je to problém niekedy naozaj odhaliť. Že naozaj ten širokopásmový merač niekedy je taký, že splní aj tú rolu toho, že Ježišmaria tu fakt niečo je a, a nič mi to iné neukazuje. Že? Žiadne iné zariadenie to nedetekuje. Že niekedy je lepšie mať aj ten širokopásmový, širokospektrálny merač. No ja sa spýtam ešte na jednu takú vec. A dá sa vôbec chrániť proti nechcenému bluetooth signálu napríklad Bežne je to v panelákoch, kde zo susedných bytov tak je vyžarovaný takýto signál, ktorý my v podstate nechceme. Nedokážeme ho ani využiť, pretože tie zariadenia sú vzájomne spárované, ale vyžaruje to do nášho bytu ten signál. Dá sa to nejako brániť, alebo je to tak zanedbateľná veličina alebo hodnota toho žiarenia, že to môžeme na tým mávnuť rukou? No, je to taká istá otázka dobrá, ako keď sa spýtame na Wi-Fi. Kvázi, keďže tie výkony sú veľmi podobné, Bluetooth a Wi-Fi, tak ten istý typ kvázi ochrany funguje na obidva. Čiže pokiaľ vybudovať ochranu na wi tak budeme vybudovať ochranu aj na Bluetooth. No teda, že... Skúste popísať, ako taká ochrana vlastne vyzerá, kde sa to dá zabezpečiť a ak naši poslucháči o to majú záujem. Tak v podstate tento typ ochrany je, ja ako že naozaj, ako, že poviem tak, sprosté je normálne celého toho priestoru, alebo aj časti priestoru, kde sa nachádzame, pokia sa chceme tomu nejako vyhnúť, lebo nejak sa to zatím nič nedá. Čiže, no dobre, čiže urobíme si zbytu faradajovú klietku, alebo ako to mám? No, nie, nie, že a nemusíme možno faradajovú, ale teda z toho, z toho smeru toho zdroja, odkáda to prichádza, musíme urobiť tvrdú ochranu, tak sa povie. Hej. Čiže proste odrazovú plochu, ktorá sa so to vráti naspäť do toho, odkáda to prichádza a nie prenikne to k nám. Že všetko je to založené na, na tínení tým pádom, že vybudovať niečo, čo je elektricky veľmi vodivé a odráža sa to od tejto plochy a ide to naspäť. Čiže dneska je na trhu také, že sú materi na steny, sú tam tkaniny, závesy, záclony, kade čo, ktoré vlastne sú z nejakého kovového materiálu a majú v sebe kovový materiál alebo, alebo grafit elektricky vodivé. Tak v podstate z toho musí byť urobená dostatočná ochrana, hory, dostatočná z toho pohľadu, že naozaj, že keď to je len napríklad odsuseda vedľa cez stenu, môže to byť veľmi silné, hej? keď je to rovno pri stene u neho. Tak ako, Ale iná možnosť neexistuje. Čiže len celú stenu zakryť. Celú stenu musím zakryť, aby som to vytienil. No dobre, keď si to porovnáme napríklad so silným vyžarovaním napríklad z mikrovonky, tak tam je buď nejaký perforovaný plech alebo je tam nejaká sieťka na tých dvierkach ako sa to dá prakticky urobiť v takom byte? A kde no, takéto tkaniny sa dajú kúpiť? No, Predávame ich, predávame ich teda aj ja, ja tu na Slovensku ako sú je viacero takých predajcov aj vo svete uh, tie tkaniny sú rôzneho charakteru rôzneho materiálu čo sa človeku páči Není problém, ja to mám vyskúšané na veľa aplikáciách, že stačí tú tkaninu napríklad zavesiť na stenu ako normálny záväz, zakryť tú stenu a pomôže to. Ono to hodne veľa zoslabí. Alebo potom ísť do toho, že naozaj náter aplikovať grafitový. Grafitový náter sa pomerne ľahko nanáša, ale už je tam to, že proste naozaj tam človek musí tú stenu zmeniť. Čiže musíte natrieť grafitový, potom na to zase kríci náter a tak ďalej. Čiže už to nie je tak jednoduché ako napríklad tou tkaninou. A zase keď je tá ten problém, že, je to, že to je napríklad od niekoho zhora hora, nado mnou, no tak tam veľa možností naozaj nemáte. Tam musíte naozaj aplikovať na niečo, čo na, tej, na tom strope bude držať. Čiže môže to byť iba ten náter, alebo zkrátka niečo na ten spôsob pevného uchytenia. Uh -huh. no iná iná aj... možnosť prakticky neexistuje. Uh, teraz uh, Peťka chvíľu vydržo máme uh, posledných 5 minút, uh, aby sme túto tému dokončili úplne kľudne si môžete tu urobiť reklamu, keď ste povedali, že predávate takéto, napríklad tie tkaniny, alebo možno aj tie grafitové nátiery, ale mňa by zaujímalo, aké je to cenovo náročné? Koľko do toho treba investovať, ak povedzme, chceme otieniť jednu miestnosť? Jednu celú miestnosť zo všetkých strán? To je dosť dôležité. No, no tak... Povedzme, no tak niekde napríklad od, povedzme, od chodby alebo z niekadeľta, ale kde sporadicky niekto prejde, tak to asi nie je až tak potrebné ani od kúpeľne alebo kuchyne vo vašom byte, ale v podstate aspoň dve susediace steny, kde máme susedova plus strop a po prípade podlahu, čiže... aj to sa dá vôbec zarobiť. To má zaujíma. Áno, dá sa to, dá sa to. Ono, cenovoto, keď zoberieme priemer, samozrejme, závisí to od tej plochy všetkých stien, ale keď zoberiete takú bežnú priemernú izbu, asi 24, keď má podlahové plochy, tak musíte vlastne vytieniť, keby ste chceli naozaj vytieniť ešte aj z exteriéru, od okna, z podlahy, zo stropu a z tých stien, ktoré sa teda týkajú len tých prilahlých vedľajších miestností a nie chodby, tak taký, taký stredný rozpočet je asi 3000 eur na tú jednu izbu. Mm. Peťka ideš. A veľmi to závisí od toho, že ako to bude vyzerať, lebo vyslovene závisí od požiadaviek toho človeka, ako si to chce zatieniť, čiže aby to vyzeralo elegantne, aby to bolo aj účinné, aby to bolo zkrátka také, že mi to vydrží 20 rokov minimálne. E, čiže je to také, že musí sa aj ono rozhodnúť, že, že akým spôsobom do toho chce ísť. Petra, ja len srním, že pre poslucháčov, že ak vám teda aplikácia nájde veľa Bluetooth zariadení, tak je to naozaj veľa Bluetooth zariadení. A ešte sa so pýtam pána Voxa, že čo si teda môžu dať športovci do uši, keď idú behať. No to je dobrá otázka, to sme nepovedali tú alternatívu. No. Tak každopádne dneska ešte stále existujú uh, káblové slúchadlá, ale pozor, už je málo telefónov, ktoré to podporujú. Takže ak káblové slúchadlá, tak už je to naozaj len pár modelov, ktoré dneska sú a boh väčší ešte vôbec budú. Uh, Výrobcov totiž si zmysleli, že tam ten, no, ten konektor už nezabudujú, takže vlastne nemajú inú možnosť ľudia tam pripojiť iné slúchadlá. No, len tu je jedna dôležitá vec. Máte ten univerzálny c USB vstup alebo po prípade iné konektory, napríklad tej Lightning na tých iPhonech a tam potrebujete kúpiť nejaký redukčný modul, ktorý, ja to... do ktorého zapojíte aj nabíjačku a zároveň tam zapojíte aj navia pravý kanál na tie slúchadlá, po prípade ten univerzálny jack s tými štyrmi konektormi či tými ploškami, ako to môžem tak povedať. Presne, presne tak. A chcel som ešte povedať jednu dôležitú vec, že pozor na to, na tie bezdrotové slúchadlá, že teda stále sú aktívne nielen keď telefonujete, a oni sú aktívne, keď nič nerobíte, aj keď počúvate len hudbu. Stále, stále vás to exponuje zbytočne, tými mikrolnými emisiami. No a čo sa týka potom, ešte existuje sluchadla, tzv. tie gumenné sluchadla, ktoré naozaj nemajú ani žiaden kábel, ani nič, len ide proste gumová hadička do tých, do tých zvukovodov a tiež sú napájené do toho konektoru alebo do tej redukcie, ktorú si musíte kúpiť na USB-C. Áno, to je jediná možnosť, aká dnes dá vymyslieť ešte. Dobre, do konca relácie už máme poslednú minútu, tak Peťka, poprosím ťa o záverečné slovo a rozlúčenie sa s poslucháčmi. Ďakujem všetkým za pozornosť a na záver len poviem, že pesničku v polovici relácie som zvolila preto, aby sme sa zamysleli všetci, že umelá inteligencia dokáže o mnoho viac. Je to dobrý sluha, ale zlý pán. No, a ďakujem veľmi pekne pánovi magistrovi Ivovi Balajovi, pani magistre Petre Bertovej a takisto aj poslucháčovi Jozefovi, ktorý sa aktivne zapojil osprávňujem sa za nejaké tie technické nedostatky. Dnes som dobiehal na poslednú chvíľu a, a zrazu a to Murphyho pravidlo fungovalo, že ak sa ma niečo pokazí, tak v nevhodnejšej chvíli. Takže, ľúčim sa s vami a teším sa na ďalšiu reláciu o 4 týždne s občianským združením Elektrosmog. No, Peťka, takže počutia, pán Balaj. Do počutia Takže vážem je to vypnuté, môžeme len tak sa rozprávať voľne. No, o chvíľočku. Z toho dôvodu ja ešte poviem, že zajtra budeme mať reláciu s Derdiem Dimeším a politické rozhovory začínajú o pol šiestej, tak môžete sa pripojiť a vypočuť si aktuálne